Станислав Белковски Путин – Цялата истина за Стопанина на Кремл Овод За Путин са написани десетки книги, публикувани са хиляди статии, изречени са милиони интересни и дори на и точни думи на всички световни езици, от немски до салахили. На пръв поглед за този човек се знае всичко, с изключение на онова – което не трябва да се знае и което ще стане известно години след неговата политическа, физическа или след някой друг вид научно обоснована смърт. Защо тогава написах тази книга? Ето защо. Излезлите до сега десетки издания, хилядите статии и други подобни материали не обясняват същността на Путин. Те често или почти винаги се основават на лъжливи предпоставки и презумпции или на ясно изразена идеологическа ангажираност на авторите. При това тази ангажираност на повечето биографи на руския президент не е нещо конюнктурно и чуждо за тях, а колкото и да очудващо, тя им е вътрешно присъща и честна. Някои искрено смятат, че вторият демократично избран президент на Руската федерация, именно формално имаме основание да наричаме Владимир Владимирович, е спасител и възродител на държавата, първооткривател на пътя към поредното светло бъдеще на Русия. И всички факти от живота на Путин ними или реални се нагласяват съобразно тази предварителна констатация. Други пък, преливащи от злоба и ненавист към кремълския тиранин, го обвиняват в разрушаване на младата руска демокрация, до която моята страна за пръв път се докосва в края на 80-те години тогава, когато смятаната за непоклатима ленинско-сталинска империя се рушеше буквално ни в режим онлени, впрочем бих махнал този пасаж. Смятам го за излишен. Но може и да остане бел ред. И първите, и вторите грешат. Грешат, както обожателите подмазвачи, така и критиците на Кремълския управник. Никой от тях не успял достатъчно добре да разбере своя герой или антигерой. За това ще се опита аз. Тази книга е написана, за да разруши най-устойчивите и най-вредните митове за Владимир Путин. И да покаже Владимир Владимирович такъв, Какъвто е всъщност от глина и прах, от глина и прах, пък макар и от най-добро качество, след изминалите 14 години на огромна власт? Желая и надявам се, ще мога да ви докажа следното. Путин никога не е бил разузнавач, интелъдженс, за. Какъвто е прието повсеместно да бъде считан. Нещо повече, въобще не можем да смятаме, че е човек от системата на КГБ на СССР. В тази система той е аутсайдер. В края на 80-те години КГБ почти погубва бъдещия президент на Руската федерация, прекъсвайки неговата кариера, скучна като панелна постройка. Политическата кариера на Путин започва при Анатолий Собчак, председател на Ленинградския градски съвет на народните депутати, кмет на Санкт-Петербург, яростен противник на всичко съветско, откровен рушител на чекистката машина. Путин е истински, неподправен и верен приемник на Борис Елцин. Той не променя Елциновия стратегически курс, както е склонна да смята руската и световната, либерална общественост, а точно обратното води го към предначертания логически завършек. На този свят Елцин трябва да е много благодарен на своя приемник, както впрочем му е благодарен и на този свят. Но и Путин има всички основания да бъде особено благодарен на първия президент. Елцин го прибира през лятото на 1996 година, след драматичното поражение на Собчак на изборите за кмет на Санкт-Петербург. Тогава новоизбраният кмет на северната столица Владимира Ковлев показва вратата на всички основни членове на тима на Собчак и най-напред на първия измежду тях на Путин. И тогава изпадналият паника? В болезнено очакване на края на своята едва стартирала кариера Путин е доведен в Москва от хората на Елцин на незначителна длъжност в администрацията на президента, но напълно подходяща за нов скок в кариерата. През 1996 година Елцин става за Путин това, което е за него Собчак през 1990 година. Путин е бизнесмен и приятел на бизнеса. Ни повече, ни помалко. Ще обясним това по-нататък. Има и търпение, мой любознателен читателю. В П, така наричат президента в различни части на земното кълбо, не ликвидира елциновата олигархия и не лишава от влияние едрите бизнесмени, пръкнали се през годините след 1990-та. Точно обратното, именно тази олигархия става още посилна и по-богата при управлението на Путин. Има няколко изключения, които само потвърждават общото правило. Путин никога не е изграждал в Русия легендарната вертикала на властта, за които толкова много се говори и пише. При неговото управление възниква хоризонталата на властта, състояща се от Безбройно, несметно множество силови центрове. Във всеки от тези силови центрове, където големите пари се съюзяват с бюрокрацията, се ражда, живее и от време на време умира руската власт. За много от решенията, взети в центровете на тази хоризонтала, Фърф поузнава последен или въобще не узнава. Философите постмодернисти биха нарекли такава власт, ризоматична, ризома, силно развита коренова система, коренище. Системните администратори използват друг термин – мрежова. Това в никакъв случай не е твърдо установена иерархия, начало на която стои Путин, както си представя по-голямата част от човечеството. Путин никога не е бил империалист и сега не е такъв. Той е бюргер, който се плаши от имперските мащаби, независимо дали става дума за мисли, намерения, действия, противодействия или други големи начинания. Никой от руските управници не е направил толкова много за довършването на разпада на руската империя и за подготвянето на страната да приеме участта на национална държава по европейски образец, в това число и чрез волното или неволно дискредитиране на имперските символи, които са втръснали на руснаците до гуша. Какъв парадокс? Запазвайки имперските символи, той освобождава разрушителната енергия на разпада на империята. Путин е антисъветски настроен човек. Всичко прашно и страшно, което напомня за Съветския съюз, му пречи. Дори само заради това, че в трагичния СССР той е неудачник, а във Водевилната Руска Федерация е талон за успех. Путин е русофоб. Класически русофоб, Пиетар Екселънс. Сякаш е излязал от полубезумните брошури на математика академик Игор Шафаревич, станали толкова популярни през 80-те години на миналия век, малко преди края на СССР, например прочулата се тогава, а сега почти забравена, русофобия, публикувана в антилибералното литературно-публицистично списание «Наш съвремен през 1990. Путин се отнася много критично към руския народ и го смята неспособен за последователен съзидателен труд. Така мислят доста следователи на руската история, в частност един от основателите на мейнстрим историографията Василий Ключевски. За Путин руснаците са мечтатели, а не съзидатели. Той навярно би се съгласил, че руснакът може да е светец, но не може да бъде честен. Това твърди Константин Леонтиев. Руски мислител от 19 век Съвременният капитализъм не може да бъде построен без най-баналната, скучна, буржуазна честност. Според Путин властта в Русия, както и философията, трябва да бъде от немски тип. Само, че как може да се постигне това? Нито една от чеченските войни не е започната от Путин. Не той убива Анна Политковска и Александър Литвиненко. Той въобще не е обиец нито по начина си на мислене, нито по намерения. Ако му се налага да дава заповеди за убийство или когато трябва да разбере, че такива заповеди са дадени от някой негов приятел, той го прави са силно стиснати клепачи и запушени уши. Путин не е мъчо и не е герой-любовник. Той е рицар на половата самотност с размита сексуалност. Повечето истории за неговите романи и мъжки победи са рекламен блъв. Някои са скроени добре. Например за гимнастичката Атина Кабаева приказка, в която всички вярват, други не толкова успешно, за певицата Анна нетрепко е една история, на която не вярват даже тези, които знаят, че има такава певица във вянската опера. Путин е идеалист. Той искрено смята, че е добър управник на Русия в даденото историческо време и при тези обстоятелства. Не велик или блестящ, а именно добър, надежден. Не разочарова нито страната, нито онези, които го издигат на тази длъжност. Може би е прав или най-малкото почти прав, но не до край. От Путин може да се очаква всичко, само на радикални реформи. Доминиращата идея на неговото управление е да не разплискаме водата от коритото, така че при неговото управление Русия да не изглежда по зле отпреди по отделни показателни признаци. Напътствените пътствените думи на Борис Елцин, Изречени на 31 декември 1999 г. «Пазете, Русия» бяха възприяти отвъв съвършено буквално, без капка ирония или цинизъм. Така че не трябва да се обръща внимание на 127-те заклинания или уверения на руския президент за «смяна на модела на руската економика» или за «бъдещи масови арести на корумпирани чиновници». Путин е властелин на инерцията. Той никога няма да смени старото осново, ако старото все още работи и носи облаги, макар и с известни прекъсвания, също като нефтен тръбопровод и нефтена цена. Разбира се, и от това правило има изключения. Например, ликвидацията на Руската академия на науките, бързичко извършена от Путин и неговия министър-председател Дмитрий Медведев през 2013 година. Но и това изключение само потвърждава правилото. Путин е пазач или, ако предпочитате, страж. Не може да се иска от такъв човек да движи историята напред. Цял живот Путин си търси баща и син. Не в библейския, а в най-обикновения човешки смисъл. Какво означава това в действителност, ще го обсъдим по-нататък в тази книга. Путин е синтетичният малък човек. До някъде герои на великата руска литература. В това се крие неговата сила. Но до тази мисъл са стигнали за сега малко хора. Няма нищо по-абсурдно от идеята Путин или неговата езотерична, тъй като нейният състав реално не е известен на никого, Путинова банда да бъдат съдени от Хакския или от някой друг трибунал. Вторият, той и четвъртият, дой след третия Димитри Медведев, руски президент заслужава по-скоро съжаление, отколкото съд. Но чуждото съжаление за мъжа е най-страшният съдия, Затова съд на милостта. И накрая, и това е най-главното. Никога до сега на руския трон не е седял толкова удобен и изгоден за Европа човек, колкото Путин. Прагматичната част от Европа се възползва от това, непрагматичната просто не го забелязва. Спомняте ли си холивудския филм на моите любимци, Братята Джоел и Итан Куен, човекът, който не беше там? Даманху от Брайсентедер, най-точният превод е човекът, когато там го нямаше. Главната роля в този филм блестящо изигра, или изигра блестящият както винаги, ако предпочитате този израз, Били Боб Торнтон. И така, героят на Били Боб Тюрнтън получава упрощение за всичките си реални престъпления и прегрешения, но осъден за убийство, което никога не е извършвал. Нещо подобно световното обществено мнение се опитна да направи и с Путин. И в закономерния финал на «Човекът» който не беше там далечен роднина на нашия герой, подхвърля риторичния въпрос. What kind of man you are? Що за човек си ти? Да ме прости Господ? На този въпрос няма отговор от деня на възцаряването на Путин. Още на Давуския форум през февруари 2000-та година международният наблюдател и колумнист на вестник Филаделфия инкуайер Труди Рубин се обръща към цялата руска делегация, начало на която е импозантният като правен по поръчка на Кадилък тогавашен премьер-министър Михаил Касянов, хуо из мистер Путин? Цялата. Делегация, като един, категорично отказва да отговори. Ако вече сте повярвали във всички горе изложени тези, можете и да не четете по-нататък. Смятайте търсения резултат за постигнат. Ние с вас печелим битката с времето, която Владимир Путин драматично губи. Най-добрите си години от 47 до над 60 той отдава на работа, която не му харесва. На руската власт. Как да не си докараш невроза, ако не е и нещо по-лошо? Мнозина от така наречените специалисти, главно политолози и приравнени към тях хора с наопределени специалности, се намират в плен на едно ярко изразено конспирологично мислене. Те смятат че важните исторически решения се взимат в резултат на сложна борба между могъщи кланове, разполагащи с огромни средства, с използването на смъртоносно оръжие, убийствени вируси и отрови. Те мислят с категориите на света, в който масоните непрекъснато отрекят розенкройцерите и обратно, а рокфелеровците погубват ручилдовците и обратно. Според тях цялата световна власт, настанила се от фойето на Вашингтонския хотел Уилърд, както се смята, там се е родил съвременният лобизъм благодарение на американския президент Юлисис Грант, та чак до камбоджанските джунгли, е резултат на това изтребление. Ето защо някои предполагат, че Путин е доведен в Кремъл от тайно Кагебалоби, успяло да преживее разбойническите 90 години на миналия век. Други обвиняват за това изключително семейството на първия президент на Руската федерация Борис Селцин, което съвсем неочаквано съзира във Владимир Путин с родна душа. Аз обаче, анализирайки такива явления, се води от правилото, което скромно наричам «закон на Белковски». В историята винаги се случва това, което трябва да се случи. Известният руски мислител от 19 век Константин Леонтиев, вече го споменахме като автор на сентенцията, че руският човек може да бъде свят, но не и честен, казва, че за различните стадии от развитието на цивилизацията са нужни качествено различни управници. Когато цивилизацията е във възход, когато се развива и се пълни с жизнени сокове, тогава са необходими велики реформатори, дръзки авантюристи, способни с гранитни ръце да тласкат историята напред. Клячо истории загоним Крантата на историята да подгоним, Белпъра, възкликва преди сто години, веднага след. Болшевишката революция, великият руски поет Маяковски, впрочем също Владимир Владимирович. В подобно време е призван да действа Титанът прометей, който е готов да открадне огъня от боговете, да го даде на хората и да обрече черния си дроп на орела от кавказските планини. Но когато цивилизацията в своя залез, тогава е нужен друг тип поправник внимателен, бавен, мнителен, който може, иска и умее по-скоро да замрази, отколкото да разтопи, който по-често натиска педала на спирачката, отколкото този на гъста. Да не разплискваме, както вече споменахме, с на официалният девиз на президента Путин. Най-общо казано, не Прометей, а Титан, призван за друга работа и от друг тип, той е Епиметей, родният брат на Прометей. Не онзи, който носи огъня, а този, който пази огнището, за да не наугасне отънят. Както знаем от древногръцката митология, Прометей решително движи човечеството напред, без да се съобразява с грозещите го рискове и опасности. Първо, той дава огъня на човечеството и с това слага началото на индустриално-економическата история на обществото. Второ, според Есхил и отнема от хората ясновидството и така ги дарява с надежда. А надеждата е главното, което движи човека в неговия обществен живот. Може да се каже, че най-важната функция на всяка власт, тоталитарна или демократична, е възпроизводството на надеждата. Мнозина избиратели полесно възприемат властта, при която не живеят добре, но която им дава надежда, отколкото унази, при която живеят по-добре, но нямат никакви надежди за принципни подобрения. За всичките подвизи, които Прометей извършва заради нас, той е прикован на Връхъл Брус по заповед на Зевс. Съвсем друг е Пиметий, винаги си знае мястото и не е много досетлив. Освен това, има нещастието да свърже живота си с Пандора която сполучва в решаващ исторически момент да отвори прочутата котия, откъдето се изсипват всичките човешки нещастия. Путин се оказва същия този епиметъй на руския трон в онзи момент от историята, когато слънцето на нашата цивилизация започнала своя път от призоваването на тримата братя Варяги за княза на Велики Новгород през 862 г. година забележимо тръгва към своя залез. Има си и своя Пандора със собствена котия. Именно при Путин Русия се превръща в страната с тотална корупция. Руснаците толкова са свикнали с корупционните механизми при решаването на всички въпроси, че сега вече не е ясно как ще се отучат, независимо от това още колко дълго сегашният президент ще остане на поста си и кой ще го смени. ВВП е класически управник от епохата на края. Това може да ни радва, а може и да ни кара да съжаляваме. Но именно той... Бидейки в дъното на душата си антиимпериалист, превръща този разпад в безвъзвратен. Защото, като запазва имперските символи, не прави нищо, за да спре ги бълта на самата империя. На някой това наистина може да се стори парадоксално. Как така, съхранявайки символите на империята, същевременно ускорява нейния разпад? по в книгата ще поговорим за това. Русия след Путин ще бъде вече съвсем друга страна. Може би със същото име, но с друго съдържание. Каква? Само Господ знае. Моята прогноза е, че тя ще бъде европейска национална държава, а не евроазиатска империя, която жестоко насилва своя народ. Няма време и място за още по-голямо насилие от това, продължало през цялата ни история. Имперският будилник може отново да зазвъни садския си истеричен звън. Но в отговор ще се получи само продължение на руските тягостни съновидения. И враговете, и приятелите на Путин често го сравняват с Наполеон Бонапарт, първите в лошия смисъл, вторите в добрия. Смятам, че между тези двама лидери пред смъртния страж на Руската империя и пионера в създаването на Евросъюза, остроителният материал на Свещената Римска империя няма почти нищо общо. Освен едно. Наполеон е велик във вземането на решения. Той може да се изправи пред войниците си на Аркулския мост, където всъщност го заплашва сигурна смърт от австрийски куршум и да грабна от ръцете на римския папа короната си в катедралата Парижката света Богородица, за да промени за секунда съдбите на милиони хора, живеещи между Балтийско море и нос -Рока. Този дребен курсиканец напълно сериозно казва, сякаш изтривайки от смутните си ресници сълза от восък. Аз никога не съм вземал самостоятелни решения, винаги съм бил заложник на обстоятелствата. Под тези думи Владимир Путин би се подписал с последните си капки бледа северна кръв. Глава едно пътят на окупатора На 7 май 2012 година става едно колкото удивително, толкова и рутинно събитие – инаугурацията на президента на Руската федерация Владимир Путин. Третата поред, ако започнем да броим от 2000-та година, когато ВВП за първи път се възкачва на руския трон. Впрочем, да организираш инаугурацията през първата седмица на май при съвременните руски условия не е най-доброто хрумване. Защото дните между 1 и 8 май за моята страна са традиционните дълги почивни дни, когато всички се отдават на почивка от омразналата им руска действителност. Обикновените хора на вилата, а представителният елит по правило поема към чужбина, към топлите морета, карибите. Индийския океан, където може да се занимава с уинсърфинг или банално да се пече на плажа, отпивайки от чашата се мухито. Едни напускат Москва с електричката, влак с избити прозорци и натрошени дървени седалки, пътуващ до. Околните селца, други със собствения си бизнес джет. За сега само на океанска яхта не са отплавали от Москва и макар че Йосиф Сталин нарече столицата на СССР и Расвера, пристанище на Пет морета, Големи кораби не ще доплават до нея. Плитко е. Но така е прието, такива са странностите на руското законодателство, когато Борис Елцин предсрочно подава оставка на 31 декември 1999 година, той предопределя датата на президентските избори на 7 марта 2000 година. Понататък Конституцията гласи, че инаугурацията трябва да стане на 30-я ден, след като Централната избирателна комисия, ЦИК, на Руската федерация официално обяви резултатите от избора за главната длъжност в държавата. По закон тези резултати стават известни един месец след изборите. През 1993 година, когато се съставя сега действащият основен закон, този срок е специално заложен от юристите Нелцин. Ако се случи непредвидимото първият президент-демократ да изгуби изборите, този месец е нужен, за да се отрежат опашките и да се заметят следите. А ако се наложи да се спретне и военен преврат, което любимецът на прогресивната общественост Телцин от време на време се изкушава да извърши. И въобще, не бива следващият президент да се пуска в Кремъл веднага след поражението на предшественика, докато гнездото е още топло и птицата е наблизо, както си казват още на времето заговорниците, дошли на 12 март 1802 година да убият руския император Павел I, след като не го намират в монашеската постеля. Ето защо президентът полага клетва цели два месеца след изборите. Естествено всички поканени представители на елита на 7 май са в Москва. Не закъсняват даже и принудените да се върнат средовен полет. Те разбират колко е важно да бъдат видени в компанията на встъпилия в длъжност президент и дори, ако им провърви, да бъдат забелязани от него. Да не дава Господ да не дойдат. Службите по протокол и безопасност задължително ще доложат на държавния глава, че едикой си Иван Иванович или Мария Петровна са проявили невнимание към него, при това без сериозна причина. С това инаугурацията напомня бала на сатаната, описан в романа на Михаил Булгаков, Майстор и Маргарита, където Воланд, самият сатана, небездяволска гордост, казва за поканените на бала, и забележете, нито един не се разболя и нито един не. Отказа на инаугурация 2012 година са поканени близо от 2000 официални гости. В това число, по традиция, всички депутати от двете палати на Руския парламент, съвета на Федерацията и Държавната дума, членовете на правителството и високопоставени сътрудници от администрацията на президента, съдии от висшите съдилища, конституционния, върховния, виши арбитражен, представители на главните религиозни конфесии, лидерите на всички официални партии, Включително парламентарната опозиция, предводителят на комунистите Геннадий Нюганов, председателят на либерал-демократите ЛДПР. Владимир Жириновски и лидерът на партията Справедлива Русия, прокремълски настроени умерени социал-демократи Сергей Миронов. Извънсистемната опозиция, която участва в организирането на масови антипотиновски митинги, разбира се, не е поканена. Президентът отправя покана и към всички свои така наречени доверени лица – артисти, учени, спортисти и прочия местни знаменитости, всички помогнали на Путин в неговата предизборна кампания, обработвайки със своята изключителна популярност благодарния електорат. Надали на Запад някому са известни имената на Сетас Михайлов или Григорий Лепс, истинската му фамилия Елепсфериде, един от малкото грузинци – които Путин може да търпи, но сегашна Русия това са най-популярните попевци. Като розови цветчета тортата на поканените украсяват бившият президент Дмитрий Медведев и съпругата му Светлана, а също и падналият последен глава на СССР, лауреат на Нобеловата награда за мир, Михаил Горбачов. Особена пикантност на мероприятието придава присъствието на чуждестранните лични приятели на Владимир Путин, между които личат постоянните Герхард Шрёдер и Силвио Барлоскони. За тяхното посрещане е определен специален терминал на правителствената аерогара – Внуково. Шрёдър и Берлускони присъстват на приема в Кремъл, въпреки традицията от времето на Борис Елцин на инаугурацията да не се канят чуждестранни гости. По този начин Путин още един път показва, че за него личната дружба е по-важна от формалностите и някакви там приличия. Официалната част на церемонията протича по типичния скучен начин. Организаторите от администрацията на президента се оправдават, че трябва да има традиция и за тази цел нищо. Не бива да се променя, изключение правят поканите към Шрёдър и Берлускони. там вече традицията мълчи като срамежливо селско давойче, попаднало на бал в градски господарски дом. Всичко започва с тържествено внасене в Андревската зала на големия Кремълски дворец, на държавния флаг на Русия, неформалното му название Бесик, – Бяло-синьо-червен. На стандарта на президента отличава се от е e с наличието в центъра на огромен двуглаворел, импературския руски герб, на конституцията и знака на президента на Русия. тъмно интериори, които често ни показват по телевизията, са в на сената. А дворецът, който най-добре се вижда от московския голям каменен мост, е построен за император Николай Ай от архитекта Константин Том през едно 838 години и служи главно за тържествени церемонии и вяйпи екскурзии. Впрочем, в наше време някой богаташ може да го наеме целия за сватба или юбилей. За около едно милион евро. Новоизбраният президент се заклева във вярност към народа на Русия, заклева се над Конституцията, да уважава и пази правата на човека и гражданина, Присъстващите не се размяха. Иначе щеше да се чуе далеч за стените на Кремъл, след което председателят на Конституционния съд Валерий Зоркин обявява Владимир Путин за встъпил в длъжност глава на руската държава. Валерий Зоркин въобще е забележителна фигура в новата руска история. През 1993 г., заемайки същия пост, той се опитва да изпрати в оставка Борис Елцин, за което е уволнен и задълго изпада в немилост. Но по покъсно е изваден от нафталина от Владимир Путин и от тогава става прочут с умението си да прокарва всички решения, необходими на Кремл, независимо дали съответстват на Конституцията. Например, през 2005 г. главният съд на страната под председателството на господин Зоркин признава за конституционно отмяната на изборите за губернатори, макар че това противоречи на буквата и на духа на основния закон на федералната държава, каквато формално Русия. След официалното му обявяване за президент Путин произнася реч, в която не без ирония благодари на Дмитрий Медведев, че осигурил приемственост във властта. След това той заявява, че следващите години ще определят съдбата на идните поколения и подчертава необходимостта Русия да стане притегателен център за. Цяла Евразия, укрепвайки демокрацията, правата и свободите, както и участието на гражданите в управлението на страната. Разбира се, никой не му вярва, нито той самият има такова намерение. След това президентският, бивш кремълски, полк, който в този ден празнува 76 години от създаването си, изнася представление на съборния площад. Президентският, кремълски, полк е специално звено в системата на руската власт. До неодавна се смятано, че този полк е последното воинско подразделение, което ще защитава властта на всяка цена ако се случи нещо, например, народни вълнения. При Путин тези представи претърпяват мащабна ревизия. Сега последната линия на президентската отбрана са чеченските штурмови отряди, разположени в Москва, Хотел, Президент на Улича Якиманка, само на километър от Кремъл и близо до Москва, Одинцовски район, недалеч от зоната на многото държавни резиденции и правителствени вили. Тези отряди са подчинени на Рамзан Кадиров, управител на Чечения и по съвместителство герой на Русия и генерал-майор от руската полиция. Днес Кадиров е главният гарант за физическата и политическата безопасност на Путин. Но това е друг история, за която също ще поговорим по-късно и отделно. Завършък на кремлската инаугурация става епохалното събитие, което мнозина, ако не и всички участници, очакват с стомаха банкетът. Банкетът в Русия е нещо повече от банкет. Всички мои съграждани, по-възрастни от 30 години, даже и състоятелните и богатите страдат от синдрома на гладното детство. Ние постоянно се страхуваме, че в нашата страна, в нашия град, село и тъна може да свърши храната. Всяка храна и завинаги. И ще настъпи време, когато човек не ще може да я купи за нищо на света. Моите по-възрастни съвременници може би си спомнят времето на Хрущчов и даже на късния Сталин. Аз пък добре помня едно 990 години на президента Михаил Горбачов и на премиера Николай Ришков, след него през януари-август 1991 година премиер бе Валентин Павлов, когато продуктите изчезват от магазините напълно. На лавиците има само грис и консерва, бички в томате, дребна костелива риба в доматен сос. А ако неочаквано се появи салам, независимо какво качество, се извиват опашки с дължина час и повече. Въобще, по социологически данни, висенето по опашки за. Продукти отнема на съветския човек около 30% от свободното му време и 5% от цялото му време. Например, стигнал си до 70 години, от тях 3 години си прекарал по опашките. За това всеки фуршет, коктейл. Белпера или банкет, където просто безплатно тегощават, дори с храна второ качество, е щастие и празник за всички, страдащи от синдрома на гладното детство. Точно ние, децата на съветския глад, въведохме в руския език думата «халява, аванта». Белпара. Възможността безконтролно и безпрепятствено да се нахраниш за чужда сметка. Повярвайте! Тази дума скоро ще стане международна и ще влезе във всички речници с обикновена транслитерация, без превод, като думите с пътняк или перастройка. Халявата на Путин през 2012 година бе забележителна. Студени предястия Морски требен са зеленчукови белини и сос от бели гъби, сушен налтус в крехки листа от салата, руло от печена патица с розмарин и сос от дренки, оригинална салата от морски дарове с дюре от авокадо. За топло предястие, печен къмчатски краб с рата и капучино от кокосово мляко. Основно, стек от есетра, фарширован със зеленчуци и сос, шампан. Освен сок от червена боровинка и клюква, както и други разхладителни напитки, се сервират водка Кремлин, 10-годишен руски коняк Кремлин, бяло-руско вино Пино Еледотеселексен Шатоа и Гранд Вастък и колекционерско руско шампанско бродюрсо. реколта 2008 година описаните напитки са произведени в Русия и нямат никакво отношение към коняка и шампанското в истински им смисъл, тъй е към напитките, произведени във френските провинции шампейн и коняк. Може ли да се употребяват без риск за хранопровода, а и за не знам, не съм ги опитвал. В присъствието на встъпващия в длъжност Путин, навярно, всичко е възможно. Мога само да допълня, че Борис Титов, собственик на завода, произвел пенливото вино Абраудюрсо, скоро след това събитие е въздигнат в длъжност пълномощник по правата на предприемачите в Русия. Тази длъжност е фиктивна, тъй е синекурна, тъй като правата на предприемачите в съвременна Русия могат да защитават само корумпирани силови органи на властта, но не и производител на пенливо вино. Но сигурно на господин Титов му е станало приятно и помията си пробутва и с някакъв пост го достояват. Впрочем, Халявата е щедро заплатена от руския дънакоплатъц. Бюджетът на банкета възлиза на 26 милиона рубли, почти 800 хиляди долара, или по 400 долара на всеки похапнал. Съгласете се, че малко ресторанти в Париж, удостоени с три звезди от теметечом, биха се осмелили да представят такава сметка. Организатор на пиршеството за тези луди пари е известният московски ресторантьор Аркадий Новиков, Собственик на най-скъпите московски заведения, Аист, недайни Восток и някои други. Ресторантите на Аркадий Новиков си имат своя специфика. Ако желаете да похарчите цяло състояние и при това да си останете гладни, там ви е мястото. Но това, разбира се, са само подробности, които се забравят бързо, след като се узнаят. Друго е главното на 7 май 2012 година. То е... Чепутин отива на своята инаугурация от извънградската си резиденция Ново на 11 километра от центъра на Москва, до Кремъл през абсолютно пуст град. Столицата няма жива душа. И не само защото целият маршрут по рублево спенекото шосе, Рублевското шосе, Котозовския проспект, улица, Новия Арбат, Биш проспект, Калинин, улица, Воздвиженка и по-нататък чак до Сепаските врати на Кремъл. Същите унези врати с легендарния съветски часовник, много преди преминаването на Путин е затворен за всички форми на човешко и автомобилно движение. А и за това, че целият град, даже районите, отдалечени от маршрута на височайшия кортеж, му отвръща с... Звънтяща пустота. Никой, нито един човек, жив или мъртъв, не поздравява кортежа, не вика, ура, не размахва знаменце, даже не показва среден пръст. Президентът се придвижва в абсолютна самота, като в столицата на окупирана държава. За това, разбира се, руските държавни телевизионни канали не съобщават. Но всичко се вижда много ясно на телевизионните екрани. Нашите блогари поместват социалните мрежи стотици фотографии, сравняващи инаугурацията на Путин с съответните процедури в САЩ и Франция, където има многолюдни тълпи и искрено ликуване. В Москва на 7 май 2012 к цари глухо мълчание. Народът мълчи, пише по подобен повод първият велик руски поет Александър Пушкин фил Борис Годунов. И това се случва в града, в който по официални данни за Путин съгласували 47% от жителите. Никой не оставя вилата си, чашката водка, поредната телевизионна сапунка. Народът не проявява към избрания от самия него властелин никакъв видим интерес. И дори в социалните мрежи от Фейсбук до Туитър надали може да се открие поне едно приветствие към отново завърналия се президент. 99% от отзивите са резки, иронични, саркастични, а някои напрано оскърбителни и груби. Може пък на Путин да му е все едно, кой може да каже. Може би за него е важна само победата и нейната абсолютна юридическа и силова защитеност. Все едно, всички световни лидери ще го поздравят и всички въпроси относно законността на поредното му президентство ще отпаднат от само себе си. А народът? Какво за него? Народът си е винаги народ. Това е така, но не съвсем. Путин е бързо старещ автократ. А такъв управник желае непросто власт. Той е преситен до край през дългите години властване. На него му трябва любов. Но вместо любов на 7 май, той получава пълно безразличие от своята столица Москва. За него това трябва да е двойно обидно. През 2000 година, когато роденият в района на Охтинските блата Путин става за пръв път президент на Русия, има много предположения и слухове относно вероятността столицата да бъде пренесена в Санкт-Петербург напълно или частично. Аз също съм привърженик на тази концепция поради една проста причина. Петербург е руският ключ към Европа, врата, отворена на Запад. Москва не само е претоварена от столични функции, в нея прекалено явно личи монголската. Основа в природата на руската държавност Москва се издига и става политически център именно в периода на Монголското иго. Затова ми се струва, че ако някои държавни органи, които не заседават всеки ден, Съветът на федерациите, Горната палата на парламента Сенатът, Съветът за безопасност, Колегиално събрание на силовите структури, в което периодично се обсъждат пътищата и методите за предотвратяване на реални и мними опасности, застрашаващи Русия. Споменатите вече висши съдилища Конституционният, Върховният и Висшият арбитражен съд, ако те се преместят в северната столица и официално и се даде статут на втора. Столица, формално равна на първата, би било правилно от историческа, политическа, логистична и инфраструктурна гледна точка. Освен това е логично там да има и паралелна резиденция на държавния глава, например Фаничковия дворец, при последните императори това е резиденцията на техните титулни наследници. Такова решение би възродило духа на Петербург, най-красивия европейски град. Ако Петербург не е столица, няма Петербург, така казва Андрей Бели, прочут руски поет и писател от сребърния век, първите 15 години от 20 век. Анна Хматова пише, че изчезването на столичния дух е превърнало Питър Естипит, Простов, голям населен пункт Лев Озаров, сега полузабравен стихотворец от съветско време, нарича Питер. Велик град с областна съдба. Частичното пренасене на столицата на Северозапад би помогнало на Петербург да преодолее това провинциално проклятие. И хората на Путин започват да се готвят за това преместване, естествено по съвсем различни причини от тези на автора. Администрацията на президента, възглавена от Владимир Кожин, бив шеф на Федералната служба на Русия за валутен и експортен контрол, вече преглъща слюнката си, Присмятайки на ум и на смачкани лисчета колко милиарда долара ще бъдат похарчени за проекта Нова столица. Тогава още не се мечтае с мащабите на Зимната олимпиада 2014 в Сочи, за което досега са погребани над 50 милиарда долара, а истинският размер на изхарченото и разграбеното ще стане ясен едва след края на игрите. Но Путин не прави това. Почти. Посредата на второто си управление той с усилие санкционира преместването на Конституционния съд в Северната столица. И чак През 2012 година, след като става президент за трети път, се съгласява да отпусне по малко от 2 милиарда долара, смешни пари за размерите на днешното руско ограбване на хазната, за преместването на още две съдилища в Санкт-Петербург, Върховния и Висшия арбитражен съд. При Путин Москва остава столица в пълния смисъл на тази дума. Нещо повече, той пренася в чуждия за него град капиталите на питърските си приятели, спечелени или повдигнати, както е прието да се казва на съвременен руски сленг, от търговията с нефт, газ и други полезни изкопаеми на нашия безкрайен Сибир. Десетки, стотици милиарди долари. Москва не му благодари, макар че именно при Путин в Москва се ражда, кристализира и организира качествено новото съсловие, новата социална група рок руски образовани граждани. Тук трябва да направим малка екскурзия в руската история. Според популярната историческа теория, руската държава е основана през 862 година, преди около 1150 години. Нейни основатели са норманите, викингите, Рюрик, трувор и Синаус. Тоест тя има скандинавски, а значи напълно западноевропейски, или, ако предпочитате, северноевропейски, Произход. Но монголското нашествие през 13 век и последвалите повече от 200 години азиатско господство променят вектора на развитието и. Така се поставят основите на традиционната московска държава, което означава А. жестоко потискане на човека от държавата, Б. постоянно насаждане у хората на комплекс за вина пред държавата. Поданиците са длъжни за всичко на властта, властта не дължи нищо на поданиците си. Тук трябва да отбележим, че през 2010 година Дмитрий Медведев постановява през 2012 година да честве юбилей 1150 години от основаването на руската държава. Но Путин тихо мълко му отменя празника. Защо? Според някои неназовани източници, защото има много научни теории за происхода на руснаците и норманската е само една от тях и няма смисъл сегашната власт да потвърждава заслугите на викингите, а по този начин и нашия европейски генезис. Още от монголско време руският човек е лишен от всякакви прояви на свобода, както битови, така и политически. Затова в Русия се заражда култът и митът за тайната свобода. Става дума за онази свобода, която идва, когато всевиждащо око на държавата не те наблюдава, а ухото и не те чува. Когато ти. Си сам със себе си и с Господ Бог. Тази свобода не е външна, тя е единствено вътрешна. За най голям европеизатор на Русия се смята Петър Рай, Петър Алексеевич Романов, първият руски император и основателят на Санкт-Петербург. Той наистина привнася в съвременната Немо Русия много европейски дух, като се започна от редовната армия и бюрокрация, та чак до естетиката на руското дворянство. Но да бъде наречен цар-освободител не е възможно. Той продължава политиката на закрепостяване на народа на унищожаване на представата за човека като носител на ценностите, идеите и практиките на гражданствеността. И при царете, и при императорите, и при комунистите руската, а от 1922 до 1991 г. съветската, държава се стреми по най-безмилостен начин да контролира гражданина във всичките му прояви и потребности – какво еде, пие, чете, слуша, как се облича, какъв е сексуалният му живот, какво сънува и тъна. Държавата винаги е суров учител. На народа се отрежда ролята на благодарния некадарен ученик. Щом те бият през пръстите, значи те обичат. Ако не те бият, от теб няма да излезе нищо, ще загинеш в безкрайните простори на суровата руска зима, която трае половин година, а в северните територии на страната и по-дълго. Руският човек исторически не е свикнал да се чувства гражданин. Руснаците в масата си винаги са се чувствали население т.е. обект на управлението, а не народ, субект и източник на власт. Въпреки крушението на тоталитарната империя през 1991 година, исторически образувалите се закрепостяващи тенденции по инерция се запазват и при първия президент по Руската федерация Борис Селцин. През 1990 теоретически има избирателно право в пълен размер, Активно и пасивно, но прилагането му е специфично. Само завършени циници или пък напълно наивни наблюдатели не се съмняват, че президентските избори през 1996 година, на които Елцин за втори път става държавен глава, са фалшифицирани. Пък и по времето на Елцин руснаците все още са сковани от старите рамки. Тогава в постсъветска Русия цари отчаиваща нищета – основният враг на битовите свободи. И въпреки, че този факт се отрича от покъсното либерално митотворчество, официалната пропаганда през 90-те години на 20 век е още жива и действена. Тя явно или скрито носи напълно конкретно послание – единствената. Альтернатива на Елцин е комунистическият тат и неговото приложение ГУЛАК, колкото и лоши да са те. В това се състои смисълът на главния агитационен лозунг на президентската кампания през 1996 година, гласувай или ще загубиш. И изведнъж на границата между 1999 и 2000 година пред народа се появява Путин. Обикновен буржуа, приличаш на буржуа и желаещ да живее като напредничавия западен жител. Естествено, на думи първоначално не изглежда така. За да се представи като последовател на определена историческа традиция, ВВП трябва непрекъснато да използва имперската риторика и демонстративно да повдига на обятните руски маси от изтръпналите им колене. Това налагат тогавашните правила на играта. Защото Путин се добира до Кремъл през кръвта и праха на взривените къщи от московските предградия, през канонадата на Втората Чеченска война. На практика вторият президент прави всичко за да могат руснаците да усетят вкус на битовите свободи. Той въвежда 13% еднакъв за всички подоходен данък, по това време най-низкия в Европа. Разбира се, прави са тези, които ще кажат, че ниският данък е нужен на свръхбогатите, героите и спечелилите, Гневи ферес, от голямата приватизация през 90-те години, за да легализират част от парите си в Русия. Но също така, вярно е и другото, печелят всички, които имат пари, Печелят или искат да спечелят още. Путин разрешава на руснаците да откриват влогове зад граница без ограничения, Приелцин има ограничения. И към още неукрепналата руска душа се посета отдавна забравеното изобилие от пари, и цените на нефта започват да растат, и заплатите започват да се сплащат на време, Приялцин заплати не се изплащат по половин година, че и повече, бързо се създава система за потребителски кредита, която към ден днешен се ползва от 20 милиона руски семейства. Сега, за разлика от миналите векове и даже от 90-те години, средният руски гражданин не трябва дълго да спестява, за да си купи чуждестранна пералня или дори лека кола. Той може да има това веднага, тук и сега. Вземя на Путин тихо, недиректно, но напълно отчетливо иска от руснаците само едно, да се откажат от сериозното отношение към изборите. И защо вие да избирате и да бъдете избирани, като че ли пита той съотечествениците си? Властта в Русия все едно се формира, но някакъв. извънпланетарен, марсиански начин, а не през избирателните урни. А ако сами се почнете да избирате и да не дава Господ, изберете, ще стане по-лошо, спомнете си Алцин, а по паметливите и Горбачов. Така че Путиновият пакт от началото на XXI век не се изразява в замяна на гражданските свободи за Салам, както мислят мнозина повърхностни анализатори, а в замяна на един вид свобода за друг вид свобода. Битовата свобода, която руснаците не са виждате никога преди Путин, срещу политическа свобода, която руският гражданин вкусва по време на горбачовската перестройка. Тогава той е силно опиянен, но махмурлукът му се оказва много тъжен. ВВП сам разчопля раната, под която се крие коренът на неговата политическа смърт. Получилите битова свобода хора не само започват да перат чурапите си в прекрасните пералния иди и баш. Тук правя комплимент на немските си читатели. Те започват да пътуват по целия свят. Да пътуваш при съветската власт не можеше по чисто политически причини, изходни визи, давани на Малцина. При алцин вече няма изходни визи. Но няма и пари. Тогава връх на мечтите на средния руски гражданин са страните, навреме въвели безвизов режим с цел развитие на собствения им туризъм с руската федерация, Египет, Турция, а най-добрия случай Кипър. При Путин, руснаците започват да пътуват навсякъде, от Германия до САЩ, от островите на Кук, където е границата за смяна на датите. Някой мой познати там посрещнаха милениума през нощта на 31 декември 2000 г. срещу 1 януари 2001 до Ямайка. Руският гражданин за първи път наистина вижда Европа в широкия, глобален смисъл на тази дума. И тези, на които им се усмихва щастието, научават три най-важни и необходими неща за Европа. Реално работещата демокрация е възможна, тя превръща човека в гражданин без задължително да причинява хаос и разпад. Човек може да се самоуважава само ако се смята за гражданин и държавата и обществото го смятат за такъв. Основната европейска идея е, че баналността е нещо добро, за да живееш с чувство за собствено достоинство, не задължително да вършиш подвизи или да увиснеш на кръста. Напълно достатъчно и необходимо е да се грижиш за децата си, на време да си плащаш данъците и да си изхвърляш буклука, да ходиш, да си караш колата и да летиш по правилата, да спазваш законите. Защото ти го искаш и смяташ за необходимо, а не защото ще те накажат сурово за тяхното нарушаване. Спазването на последното правило винаги се отдавало на руснаци, много трудно. Неслучайно споменатият вече Константин Леонтиев каза, че руснакът може да бъде светец, но не и честен. Така се образува качествено ново съсловие, което до неотдавна не е съществувало. Често го наричат «сърдитите граждани», но аз предпочитал поточното в социологически смисъл на именование – руски образовани граждани – РОК. Всички думи тук са еднакво важни. Руснаци са тези, които смятат себе си за принадлежащи към руската култура и за които руският език е роден. Независимо от етническия происход, към РОК може да причислим и евреи, и грузинци, и азербайджанци, защото Рог не е диаспора, а мейнстрим – основно течение – Комплекс общоприяти културни стандарти Бел Пъра Образовани са получилите хуманитарно образование съгласно съветската образователна традиция плюс самообразование, което в руското общество винаги е имало особено значение. А изискванията към образованието при съветския тоталитаризъм като висши последен стадии на европейския модерн са много високи, независимо от това доколко съветската власт е готова да гарантира нивото и... Стандартите на образование. Граждани. Това е ключовата дума. В европейската история именно градът е онзи център, в който възниква явлението и понятието нещото. Известно ни като гражданско общество на село, там където времето се измерва не с часове, а с изгрева и залеза на слънцето, не може да има гражданско общество. Неслучайно на много европейски езици думата горужанин, горужанин. Рус. Означава градски жител. Белпера и гражданин са от един корен или поне имат близко звучене. Съвременният капитализъм, в първичния смисъл на тази дума, се заражда именно в градовете. Въпреки широко разпространената и известна на мнозина, поне и четена от мнозина, теория на Макс Вебер, вълшебният източник на капитализма е не толкова протестантската етика, заляла пространството, колкото ренесансовите градове държави в Италия, Флоренция, Венеция, Мантуа и Дъра. По отношение на империята, градът е първичен и е нейн антагонист, от една страна, а от друга нейн прообраз и предтеча. Неслучайно всички, стари империи са наречени на митически създалите ги градове – Римска, Византийска и Тъна. Ние също до някое време сме Киевска Рус, а след това от начало Мостовия, от Москва, преди да се назовем Русия. Едва след разпада на империята от първия кръг възниква понятието «страна», което по своя смисъл и същност означава «покрайнина», «провинция», «село». Това лесно се проследява и в европейските езици. Country, пейс, пейс, Das land означават едновременно странай, «село», селска местност. Това поражда и споровете относно етимологията на географското название «Украина». Какво означава покрайнина или край, страна? Правилното разбиране на историческата природа премахва това противоречие, както и самия въпрос. Страната е и покрайнина, край, както често наричат страната или аналогичното географско образование. В същото време градът е център на мирозданието, пък макар и на локалното, а не на цялото, като Рим. Не случайно, че явлението, Познато ни от училищните учебници като феодална раздрубеност, допринася за възникването и укрепването на градовете. Двете модернизации в руската история на Петър Рай и комунистическата допринасят за урбанизацията, макар и в недостатъчна степен, непропорционално голяма роля и внимание са отделена. Столиците в на развитието по инфраструктурата на другите градове. Съветската власт окончателно погребва Русия като селска страна милиони хора напускат селата и се заселват градовете, възникват много нови градски центрове. Ако революцията през 1917 година избухва в аграрна страна, то вкъсния СССР модата и базисните нужди вече се диктуват от класическите градове. А това в крайна сметка води до разпада на Съветската империя, която генетически е свързана с автархията и изолационизма. Градът, за разлик от селото, не търпи нито първото, нито второто. Първата постсъветска власт в Русия, Елцин в началото на 90-те години, е градска. Но с течение на времето ситуацията се променя качествено. Днешната власт, Путин, партия, един на Русия и другите елементи от нейната конструкция, представлява и се опира основно на селото, което още съществува, макар и в толкова депресивно състояние, наподобяващо по-скоро процес на умиране. На градските дезадаптанти, лумпените и подобните на тях, които не могат да се интегрират в съвременния капитализъм. Колкото и да е социален, на националните покрайнини, те е фактически на другите страни в състава на Руската федерация. Активните, мислещите, хората с градски менталитет в тази държава автоматично попадат в списъка на опозицията и стават нейни членове, даже без сами да разберат това, като герой на Молиер, който не знаел, че цял живот е говорил в проза. Ето това са Рок. След дълги векове за пръв път в Русия се появяват истински граждани, готови и способни да изградят гражданско общество отдолу, самостоятелно, без бутане и гръб и дърпане отгоре, без истерични вопли и призиви за лишения заради «По-доброто утре». Точно те обявяват бойкот на Путин в деня на инаугурацията и обявяват Москва за «Затворен град». Защо? Защото преценяват президентските избори през 2012 г като смехотворни и унижаващи достоинството им. И се отнасят към Путин съобразно разбирането си за собствено достоинство. Вече не от гледна точка на онова верноподаничество, на което той разчита. Точно така те оценяват и изборите за Държавна дума през 2011 година. За това 50 000 човека излизат на 10 декември 2011 година на площад, Болотнея от нея 100 000 на 24 декември на проспект Сахаров, две ключови точки в центъра на Москва. Нито властта, нито. Опозицията очаква такава многолюдност на митингуващите последните многохилядни прояви в Москва са през 1990 година, когато народът от късносъветската епоха, напълно разочарован от властта, излиза на манежния площад. Но това още не е осмисленият протест на рок. А обикновен руски бунт, макар и напълно мирен, с надеждата да се случи истинско руско чудо, което тогава се въплъщава от Бори Селцин. От тогава няма никакви подобни изяви. И Кремъл наистина е изплашен от рок. Спомням си, че на 10 декември 2011 година, след митинга на Болотная, обиколих пеша половин Москва от бившата легендарна фабрика Красни Октябри където се помещава култовият за рок-телевизионен канал «Дожда» до редицата Кръчмички по Тверския булевард, докато накрая след изпитата бутилка водка. Се оказах без покана и без подарък в уважаван дом и там до сутринта рецитирах стихове. В тази обстановка даже трудният ходасевич с неговото. И вот Расия, гъмка държава, е е сосци губа ребя, а встрадал е мучитала, но е право тебя любит и проклинат тебя, ето и е Русия, гръмката държана. Сучейки от гръдта и страдах мъчително правото да обичам и проклинам, Белпера не звучеше толкова патетично. Но коронният им номер беше Борис Луцки, добро и зло сидят за столом, добро уходит и зло стает. Ем не кажет ся, а получил талон на ябелоко, що познание дает. Добро надевает мяти карто с фуражка форменна е на зле, ем не кажет ся, сплече му их сняли груз. И нет неясности на всей земле. Е съшо, как громко глаголит зло. Натутра с тебе повезло и руко протягивае добро и съшит в ответ. Неберо зло не разжимаят сведен хгуб. Добро разеват дряви род. Где сломанни зуб и вбити зуб? Руина зубов стаят. Оно раззевает род и потом. Узбаят сият и ртом. И се си ке охватават меня, а дожил до того дня. Доброто и злото на маса заедно седят. Тръгва си доброто, изправя се и злото. А на мен ми се струва, че ми връчват покана. Да вкуся ябълката на познанието. Доброто налага опер каскет. А злото униформена фуражка. От плещите ми сякаш някой срива тежък товар. И ето, на земята всичко става ясно. Тогава чувам как високо казва злото. Разминати се този път. И ръка протяга към доброто. Но чува само. Не искам, няма да стисна. Злото не помръдва свитите си устни. Доброто пък отваря. Обеззъбена уста. А в нея, щупен зъб, до него други сбит. Руини от потрошени зъби. Но доброто широко устните разтваря. И после се усмихва. Аз целият от щастие потръпвам. Успях да доживея този миг, бел пъра. И този ден разбрах, че Москва вече никога няма да бъде градът на Путин. В своята столица той си остава самотен в компанията на две кучета, лабрадура Куни и българската овчарка Бъфи, и на два верни призрака, Герхард Шрёдер и Силвио Бърлоскони, които му махат с ръка отдалеч и шепнат с подутите си от сладък живот устни. Зарежи, не го преживявай, ще го преживеш, всичко ще се успокои и ще се утвърди. Но нищо няма да се успокои и утвърди. Рок повече няма да се примирят с Путин. Те ще постигнат крушението на путинизма. И като политическа система, и като философия как да се управлява населението. След колко време ще видим... В историята качеството на процеса често е по-важно от скоростта на протичането му. Глава 2. Тайната на рождението и странното детство Самотата на Путин Като наблюдавам световната политика и изучавам световната история в рамките на скромните си възможности, все повече съм склонен да мисля, че личните фобии, фрустрации, комплекси, някои психически и психологически проблеми на държавните дейци както и личните интереси в техния най-прагматичен и дори долнопробен пробен смисъл, играят на по-малка роля при вземането на важни решения, отколкото стратегическите въждистки виждания, политическите или религиозните възгледи, националните или наднационалните. Интереси Колко пъти сме наблюдавали в нашия постсъветски живот как решенията, които променят облика на страните и съдбите да народите, се вземат под въздействието на банална ревност, завист, Стремеш да се харесаш на жена, мъж. И така нататък. Да само съдбата на потъналия СССР. Изучавайки много години историята на Наполеон Бонапарт, се стигам до следните извода. Импературът започва войната срещу Русия, която довежда до неговата гибел заради жена. Б. Импературът губи войната, пак заради жена. По точка Анаполеон е оскърбен от отказа на Петербургския двор да му даде за жена великата княгиня Анна Павловна, сестра на руския император Александър Ай, която задочно му харесва повече от Мария Луиза Австрийска. Второ, и главно, той е обзет. От комплекс за вина пред своята неофициална възлюбена, полската шляхтичка Мария Валевска и сина Александър, който има от нея. Наполеон не може да направи любимия си, но незаконно роде и син свой приемник, затова иска да възкачи малолетния Александър на полския престол под регенството на Мария. Това би могло да се случи, ако полското кралство се възстанови в пълния си обем, а това би станало възможно само след пъден военен разгром на руската империя. По точка Б. Наполеон нямаше да загуби войната през 1812 г. ако бе получил навреме подкрепата на своя любим маршал Жан Бернадот, който по това време е в Стокхолм и е приемник на краля на Швеция Карл XIII, приемайки името Карл Илхан. Но Бернадот, преди доверен пълководец на Бонапарт, след това се жени за Дезире Клари, първата любов на Наполеон, оставена от него заради Жозефин Дюбуарне. В решителния момент Бернадот не отива на помощ на своя патрон. А след това даже се присъединява към Антинаполеоновата коалиция на европейските държави и помага за разгрома на Великата армия през 18133 години. На някой може да му изглежда маловажна горчивата обида на Дезире Кларк, бъдещата шведска кралица Дезидерия, но не и на мен. Какво да очакваме от лидерите, които не достигат и до Ефеса на шпагата на ниския на ръст Наполеон? Аз мисля, че няма как да разберем Владимир Путин чието политически решения понякога изглеждат съвършено логични и последователни, а друг път странни и причудливи, ако не се вгледаме, много чтиво, разбира се, в тайната на неговото рождение и детство. Според официалната версия Владимир Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, днес Санкт-Петербург, Охтински район, семейството на работника Владимир Спиридонович Путин и Мария Николаевна Шедомова. Но има и друга версия. Според нея, истинското месторождение на нашия герой е село Терехино, Пермска област. Сега това село не съществува, унищожено е, умряло е. В Русия селата умират често, това е нещо обикновено. Майка му се казвала Вера Николаевна Путина, родена през 1926 година, а баща му е някой си Платон Привалов, алкохолик и двуженец. Според тази версия, Путин е роден през 1950 година, скоро след раждането му неговата майка избягва от Платон привалов в Грузия, където живее и досега. Неин втори съпруг е грузинецът Георги Осипашвили. От. Когото тя ражда 10 деца. Но сипашвили не желая да приеме за своя родно дете Владимир Путин. Тогава Вере изпраща Володя в Питър, където той е осиновен от нейн бездетен роднина. Същия този Владимир Спиридонович Путин. Още в Грузия лишеният от баща, от опеката и ласката на своите родители, Володя Путин расте затворен и намръщен. Той се пристрастява към Риболова, което в пълна степен изяснява някои психологически особености на днешния властелин на Русия. От тогава Путин ненавижда грузинците като етнос и съвкупност относители на някакви общи етнокултурни черти. С това се обяснява антигрузинският характер на неговата политика, която често изглежда съвсем немотивирана. Някои мислят, че причината се крие в бившия президент на Грузия Михаил Сакашвили, към когото Путин се отнася много резервирано. Обаче студената война между Русия и Грузия започва още при бившия президент на Грузия Едуард Шеварднаде. Визовият режим е въведен през 2002 за пръв път спрямо страна от ОНД при това толкова тясно свързана с Русия. Известен факт е, че през 2012 година Путин прекъсва отношенията си със своята кръщелница, която счита едва ли не за дъщеря, Ксения Собчак, когато разбира, че започнала да води програма по грузинския телевизионен канал Пик. Такива примери има още немалко. Тайнственото детство е една от причините за неговото поведение и като резултат за неговата съдба. Осиротяването, годините без баща, това е генераторът на много важни мотиви в поведението на действащия президент на Русия. Един от първите, които се опитват да разгадеят тайната на раждането и детството на Путин, е известният журналист Артем Боровик, от 1991 до 2000 година собственик на медийната група «Совершенно секретно», приемник и ученик на легендарния Юлиан Сеймюнов, сценарист на култовия съветски сериал «Мига от пролетове». За разузнавача Максим Исаев, който действа по време на Втората световна война в Берлин под маската на штандарта юрер от Сесе Штирлиц. Легендата гласи, че Путин решава да поступи в КГБ, след като гледа този сериал. По всяка вероятност Боровик се опира на източници, близки до външното разузнаване и до неговия бивш шеф Евгений Примаков. Артем Боровик загива на 9 март 2000 г. в авиокатастрофа с частния самолет на който лети заедно с нефтения бизнесмен Зия Бажаев, партньор на компанията Роснефт. Самолетът пада секунди след като излита от пистата на московското летище Внуково. След тази катастрофа помощникът на Путин Игор Сечин, прочул се в последствие по делото на ЮКОС, неформално заема мястото на Бажаев, Роснефт. Многократно съм предлагал на либерални журналисти да се заемат с тази история, но така и никой не се осмели. Нелетете с частни самолета, ако знаете нещо, което не трябва да знаете. Нямам представа дали покойният Боровик е търсил в правилна посока. Но не може да не забележим, че сред приятелите на Владимир Путин, изиграли голяма роля във възкачването му на руския трон, се откроява Роман Абрамович, един от най-богатите хора в Русия, бивш собственик на нефтената компания, Сибнефт и касиер на семейство Бориселцин, както и Валентини Зед Елцин и бив и бивш шеф на Кремлската администрация. И двамата отрано остават без бащи. Може би за това те разбират Путин, както никой друг, и му вярват, че няма да ги излъже и няма да предаде интересите им, когато стане пълновластен руски цар, комуто руското национално съзнание позволява да застане над закона и над всички лични задължения. Много ли са в Русия управниците, които не предават хората довели ги до властта? Преди путин почти никой. Освен Екатерина II, която изключение, но и за нея, особено в късните години на царуването и «Героите, възкачили на престола», престават да играят важна роля. По всяка вероятност от тук идва и повишеният интерес на Владимир към сираците и въпросите, свързани с осиновяването. В края на 2012 г. САЩ е прият прословутият «Закон магницки». Който забранява влизането страната на руските корупционери и нарушители на правата на човека и едновременно с това позволява налагането на арест върху американското имущество на тези лоши момчета. Кремъл известно време се мъчи да намери симетричен отговор на действията на Вашингтон, които Москва оценява като истинска грубост. И намира Русия със специален закон, наречен Законът Дима Яковлев. Това е името на осиновеното от американско семейство руско момче починало уш от побоите на новите си родители, забранява граждани на САЩ да осиновяват сираци от Русия. Трудно е да се разбере къде в случая е симетрията. С този закон наказват не Америка, а руските деца, принудени да живеят в полуразрушени детски домове, предизвикващи ужаси от у всеки нормален човек. Фактически авторите на Закона Дима Яковлев в това число така нареченият пълномощен по правата на детето в Руската федерация скандален адвокат Павел Стахов преследват свои меркантилни интереси. А Стахов иска въобще, може би и до сега, да забрани чуждестранните осиновявания в Русия, за да получи от бездънния федерален бюджет гигантски средства за осъществяването на своята програма «Русия без сираци», която предвижда финансови стимули за осиновяването на деца от детските домове в Русия. Програмата на стойност 20 милиарда долара се оценява като прекалено авантюристична даже от федералното руско правителство, което в края на 2012 година налага вето на нейната реализация. Но работата не е в Астахов, чието им и историята едва ли ще запомни. Работата е в президента Путин. Защо той се съгласява с този по същество антисирашки закон? Дали за това... Че Великата Америка не осиновява него и не става негова добра майка на международната арена? Или за това, че спрямо далечния, силен и враждебен Вашингтон Владимир се чувства като истински сирак. Случайно ли е, че по-голямата част от своя съзнателен и несъзнателен живот? Възрастният вече Владимир Путин прекарва, търсики си баща? И си намира, дори двама, Анатолий Собчак, бившия кмет на Санкт-Петербург, и Борис Елцин които заменят истинския родител на нашия герой. Без да разберем и осмислим Пути именно в този аспект, ще е невъзможно да вникнем и в логиката на неговото поведение като политик и държавник. Нека се обърнем към книгата на американския психотерапевт доктор Джеймс Лошалер «Загубване и намиране на бащата». Ето как формулира доктор Шалер никой присъщи, доминиращи понятия и неизкореними чувства при сираците. Когато животът те препъне, Можеш да се надяваш само на себе си. Когато някой се загрижи за мен, това ме очудва. От тук идва повишеното чувство на благодарност към всеки, който действително му помага на някакъв етап от живота. Даже към Борис Березовски, който след 2000-та година се превръща в негов открит враг. Постоянно мисля как да не загубя тези, които обичам. Общувам с наудачници, защото самият аз се чувствам такъв. По отношение на Путин тази теза не трябва да се възприема буквално. Но тя обяснява дружбата му с париите на международната арена, включително с най-скандалните фигури от европейската политика като Силвио Берлускони. Всичко, което обичам, изчезва, всички, които обичам, или ме напускат, или ме изоставят. Обърнали ли сте внимание колко често, трогателно и дори с нежност, Владимир Путин си спомня за Борис Елцин и Анатолий Собчак? Че той намира себе си сили публично да оплаче изпадналия в немилост Борис Березовски след неговото самоубийство през 2013 година. Светът често ми изглежда плашещо и неприятно място. Чувствам се уязвим, особено във финансово отношение. От тук проистича патологичната му склонност да контролира финансовите потоци и да внася нефтените свръхдоходи, специални каси и всевъзможни резервни фондове, които не могат да се контролират от разни лобисти и специалисти по харченето на държавни пари. Защото, по дяволите, парите може да свършат във всеки момент, не ли така? Аз много добре си спомням времената, когато нямаше на кого да разчитам. Приятелите са по-важни за мен от родителите. Путин е склонен да прости на приятелите си всичко, ако те запазят лоялността си към. Него Никакви корупционни и други скандали. Не влияят върху отношението на нашия герой към приятелите му. Склонен съм да виждам света само в черно и бяло. Хората мислят, че съм прекалено импулсивен в общуването си, колко пъти журналисти са си пътили, защото са задавали на руския президент неудобни въпроси на пресконференции и местни среща. По-специално относно опозицията, изпадналия в немилост олигарх Михаил Ходорковски. Чувствам се по-добре с животните, отколкото с хората. Това е свръхтеза. Тук влизат и най-добрите приятели на Владимир, лабрадорът Коки и българската овчарка Бафи, единствените му съжители в президентската резиденция, Ново Угарево. От тук и на тръпчивото общуване с усурийските тигри. И разгласеният по цял свят през 2013 година полет на Дълтаплан, след които летят жерави стерхи. Тези които разглеждат подобна платонична зоофилия само като елемент от циничната пиар-кампания на Путин, просто не разбират душата на президента. Често изпитвам скука или равнодушие в отношението си към моите познати. Във па се затруднява да води разговори за хора, които не са му близки и чието интереси не го засягат непосредствено. Това се забелязва най-добре в публичните му изказвания и на пресконференции. Понякога разбирам, че съм излишно придирчив. Ако рисувах картина на своя живот, на нея щях да бъде изобразен само аз. Самотата е главното свойство на Путиновата душа. През 2003 година за това говоря и пише само аз. Сега това е ясно за стотици наблюдатели, експерти, журналисти. Силно се нуждая от подкрепа. Забелязвам, че изпитвам желание окръжаващите да му успокояват и да се грижат за мен. Ето защо личностите, които са склонни да проявят такава грижа и успокоение, стават фаворити в обкръжението на ВВП, характерен пример е неговият пресекретар Дмитрий Лесков, обожавам да се съветвам и да се намирам в центъра на вниманието на началството, ето как той става това, което е. Когато някой ме напусне, аз се сърдя и се страхувам и започвам да оказвам излишен натиск върху него. Близкото общуване често ми причинява болка. Ето защо Путин търси много активно нови приятели връзки достатъчни самопроверените стари. Разбира се, има изключения, като например вече споменатия Дмитрий Песков или назначеният през декември 2011 година Кремълски. Куратор на вътрешната руска политика Вячеслав Володин. Но изключенията, както се знае, само потвърждават правилото. Често ми се струва, че хората искат да ми използват. Вярвам, че близостта е прелюдия към разделата. За мен плановете са по-важни от хората. Започвам да разбирам, че всичко, което досега съм наричал «любов», не е нищо друго, освен замаскирано бягство от самотата. Често си мисия, кой ще се погрижи за мен, ако се разболея. Чувствам се в безопасност, когато всичко върви по определения ред и се безпокоя, когато той се нарушава. Тук се крие тайната на характерното за Путин желание за стабилност на всяка цена. Стабилността е негов комир, неговият езически бог. По-добре никакви реформи, отколкото реформи, застрашаващи стабилността е любимият му девиз. Затова повечето реформи в Русия на Путин буксуват, не се довеждат до край, а някои дори не и до средата. В работата си мога да бъда много агресивен. Когато ме критикуват, много страдам, за тези случаи си спомням и след много време. Току-що се преместих и още не съм успял да си осигуря необходимата поддръжка на новото място. Така е през 1996 година, когато той за пръв път се озовава в Кремл, така е и през 2000-та година, когато влиза в московската средновековна крепост като пълноправен стопанин. Неотдовна се разделих или разведох и за това се чувствам изолиран от всички. През юни 2013 година Путин официално заявява, че прекратява отношенията с съпругата си Людмила, с която фактически се разделя почти 15 години преди официалния развод. Често ми се струва, че съм се изчерпан напълно, повече нищо не мога да дам на другите. Путиновата публична умора сме е наблюдавали десетки пъти. През повечето време ми се струва, че Господ е някъде далеч от мен. Макар, че се моля, това занимание не ми харесва. Мразя да съм в центъра по вниманието, това ме кара да се чувствам неудобно. Помните ли известното изказване на Путин на срещата на гъвшотландския гленигълс през юли 2007 година, че даже пред една телекамера главата ми изключва? Путин се насилва да говори пред публика и всеки, който е гледал неговите изказвания пред масите, Веднага дори с кожата си усеща колко му е неприсъща тази роля. Ако някой внимателно ме слуша, това винаги е новост. За мен. Понякога ми се струва, че хората скоро ще разберат, че аз не заслужавам приятелството им и ще ме изоставят. Владимир така не успява да се избави от комплекса «Самозванец на руския трон, въпреки дългите години, прекарани във властта. Понякога изглежда, сякаш иска да се обаде, за да се убеди в материалността на президентската реалност около него. Но в душата на сирака и комплексът на самозванеца може да се съчетае с месиански нотки. Способен съм да дам силен отпор, сякаш скритият в мен гняв само чака да се излее навън. Хората само се преструват, че се интересуват от мен, всичките лъжат. Светът е много неприятно място. Това е то, драги читателю. След като човек се запознае с този психотерапевтичен списък, някои, а може би и повечето решения и заедно с това и поведенческите навици на Путин стават поразбираеми. Впрочем, медалът има и обратна страна. Знаем, че Господ често забелязва и издига именно сираците, давайки им невероятни, свещени, свръхважни за човешката история поръчения. Основен пример е Мойсей който извежда еврейския народ от египетско робство и става главен учител на евреите. Той не познава биологичния си баща. Господ става за него единствен истински баща, когато му дава десетте Божи заповеди на Синай. Още един аспект, който е не само важен, той е просто необходим, за да разберем Путин, неговото отношение към природата изобщо и особено към животните. Както казва Фридрих Нитше, защо обичам риболова? Защото в него намирам това, което не може да ми предложи другият живот с неговата сивота, рутинност, душен въздух, обилие на излишни хора, предимно зли, завистливи, груби и дребнави. Също на Нич ще принадлежат думите. Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас. Бяхството в природата е идеалният начин да сублимираме пасивното емортидо, по Ерик Берн. Енергия на разпада, самоунищожение. Стремеж към смърта. Бел пъра. Въпросът е в това ясно да се осъзнае, кога такова бягство и премахването на напрежението чрез него е по-малко ефективно решение на проблема, отколкото агресията срещу източника, който поражда това напрежение. Говорим именно за случая, когато осъзнаването може да изиграе лоша шега на човека, защото, мислейки, че като излиза, за да се слез. Природата. Той се отдъхва от хората, той всъщност бяга от проблемите, вместо да ги решава. Спомних си още една мисъл на Ничше по повод, почивката, цитирам по памет, ние ценим и обичаме тези, с които се развличаме и празнуваме, а с тези, с които печелим за тази почивка, рядко сме приятели. Или казано с други думи, на лов и на риболов всички са равни и точно това привлича мнозина. В това е целият Путин. Той бяга от хората и от задълженията на властта към природата. От тук са и неговите многобройни и нагласени снимки с животни. Много хора мислят, че това е пиар кампания, но не така. Това е реално отражение на представите на Путин, че животните са по-добри от хората, че заради животните хората може и да почакат. Путин страда от психическия синдром на прокрастинация. Прокрастинация е желанието на човек да отложи изпълнението на мисията, задачата. Поръчението, които не му харесват или са му неприятни по някаква причина, тактическа или стратегическа, към своите властови задължения, за това винаги закъснява. Но не и когато отива сред природата. А природата за него не само риболоват и прегръдките стигри. Природата, това са и примитивните хора, които живеят извън рамките на манипулативната логика от емахиавелистки тип. Това е и началникът на цех урал Уралвагонзавод Игор Хулмънских, когато той прави свой представител за Урал и го настанява в двореца, където се намира офисът на президентското представителство. И младата полуграмотна девойка Света Курицина от град Иваново, която става водеща на телевизионна програма в най-гледаното време на канал НТВ. И участниците в боевете без правила. На състезание от такъв тип Путин кой знае защо не закъснява но закъснява цели 40 минути за официалната визита при английската кралица през 2002 година, първата от времето на император Николай Ай. Дали за това о Владимир Путин през обичайната за него самоирония и декларирана скромност в самооценката прозира месианство, долавя се послание, че неговата роля съдбата на Русия не е толкова проста, колкото изглежда. Няколко пъти и на пресконференции, Извън тях Путин мъгляво и в същото време достатъчно ясно дава да се разбере – да, аз съм обикновен човек, но именно на мен е съдено да спася от разпатросия Русия на границата между 20 и XXI век. Не на могъщия и грамогласен богати релцин, а на мен – малкия и тихия. Може би именно на тази понякога спонтанно възникваща и после загадъчно изчезваща вяра в предназначението се крие решението на Путин да се върне във властта през 2012 година. Това завръщане противоречи на интересите на много влиятелни елитни групи и прави нашия герой неприемлива фигура, един омръзнал съпруг за активната част от Руския народ Глава 3. Легендата за КГБ Джеймс Бонд или Шивач от Панама Официалната версия, която и е легенда, в руската политика тези думи почти винаги са синоними, гласи, че Путин мечтая от дете за КГБ от момента, когато гледа култовия телевизионен сериал, мита от пролета заснет от режисьорката Татьяна Льознова по сценарий на Юлиан Семюнов. От тогава той вярва във всемоществото на спецслужбите. 12 серийният филм вижда бял свят по екраните на съветската телевизия през 1978 година. Главният герой, штандартен Штирлиц, е съветски разузнавач, който в действителност, т.е. по съветския си паспорт, Пазен в някой тайм московски сейф, се казва Максим Максимов Исаев, съветски полковник. Юлиан Семенов, автор на историята, която става основа на сценария, е влиятелен съветски журналист, според слуховете тясно свързан с КГБ на СССР. Истината е, че всъщност Штирлиц Исаев няма никакво отношение към КГБ, който тогава е съставна част от НКВД Народния комисарият, т.е. Министерството на вътрешните работи. Като шпионин, който е в ролята на немец и верен служител на Третия райх, той шпионира за съветското военно разузнаване, Главното разузнавателно управление, ГРУ, към Генералния штаб на въоръжените сили на СССР. Впрочем, повечето съветски зрители не се ориентират в нюансите и организацията на спецслужбите и по традиция смятат Штирлиц за КГБист. Сериалът е заснет на чернобяла лента, но невероятно красиво. Особено по отношение на нацистката символика и военните униформи. Неслучайно след първите серии на филма в големите градове на Съветския съюз се формират групи от любители на нацистката стилистика, очаровани костюмите на Хилго Босс. Но изпадналият в емаразъм съветски режим не отчита това. По време той вече отчаяно недооценява естетиката и решително отказва да разбере евентуалното и превъзходство на тетиката. Да не говорим за предимствата на красотата пред скучната като ноемврийски дъжд система на съветските идеологически догми. Но най-красив е главният герой Штирлиц в изпълнението на легендарния съветски артист Вячеслав Тихонов. След появата на Темигав Тихонов се влюбват стотици хиляди жени от целия Съветски съюз. Той е утрупван с писма с най-романтични признания. Трябва да отбележим че самият Тихонов почти не се възползва от своята популярност. Тайната на скромното поведение на Комира разкрива в последствие неговата първа съпруга, народната артистка НССР на Нона, Ноябрина, Мордюкова, Тихонов не се интересува особено от секса и е доста слаб в леглото. Случва се, особено ако се разкъсваш между мисията на штандартен Нюрер от 1040 и мисията на полковник от Гру към Генштаба. Съгласно официалната биография, този сериал оставя дълбоко впечатление у Путин, го дълбоко, както си изказва по друг повод в началото на 20 век основателят на СССР Владимир Ленин. Тоест ФП даже сам проявява инициатива и постъпва на работа в органите. След това се оказва в престижното Първо главно управление на КГБ на СССР, Външното разузнаване, и изпратен в Дрезден надлъжност директор на Дома на съветската култура на УЛ, Радебергерш е. Впрочем, съществуват и други версии, които изглеждат не помалко убедителни. Според една от тях Путин никога не е служил в разузнаването, той се води към така нареченото Пето главно управление на КГБ на СССР, на което е възложена борбата с различно мислещите и следенето на политическите противници на режима. Основното му задължение в Дрезден е да донася за дейността на съветските командировани и на студентите. Разказва се една красива приказка, как след падането на Берлинската стена Путин спасява Дрезденския дом на съветската култура от погром и разграбване. Струва ми се, че е само измислица. Съветската кариера на 37-годишния майор в КГБ би могла да приключи завинаги, когато през 1980 година той се сприятелява с гражданина на ГДР, някой си Клаус Цухолт. Двамата заедно пият бира, спортуват, разговарят на разни теми. Но в края на 1989 година става ясно, че Цухолт е не само агент на Штази, спецслужбата на ГДР, но и агент на немската разузнавателна служба БНД, БНД. И той издава на западно-германското разузнаване имената на 15 сътрудници на съветските спецслужби, които научава от самия Путин. Нашият герой се спасява само благодарение на близкия разпът на СССР. Той е отзован от Дрезден и назначен на направо унизителната длъжност помощник на заместник-ректора на Ленинградския държавен университет Юрий Молчанов. Впоследствие благодарение на това Русия получава своето трето лице за цели 10 Години, но това е друг история, на която ще се спрем по-късно. И така, ако не съкрушението на СССР и Анатолий Собчак, Путин до досега щеше да си е дребен чиновник. Но в ГДР приятел Едно на Путин е още един човек матия Сварник, за когото си заслужава да поговорим отделно и подробно. Някога незначителна фигура, днес той е една от най-влиятелните личности не само в руския енергиен сектор, но и в политиката на Русия, в най-широк смисъл, изобщо. Съгласно най-разпространената версия той се запознава с Владимир Путин през 1990 година чрез Клаус Цухолт. Сега 57-годишният матия Варник е една от ключовите фигури в горивно-енергийния комплекс на Путинова сия, член на директорските съвети на най-големите енергийни компании, в това число Транснефт и Нордскрим Ейки. За разлика от много свои саратници и опоненти, нашият герой умее да бъде благодарен. Нордстрим е дъщерна на компания на руския газов монополист, Газпроми се занимава с осъществяването на един от любимите проекти на Путин газопровода, Северен поток, който минава по дъното на Балтийско море. Благодарение на него, Русия успява да намали своята зависимост от транзитните страни Украина и Беларус, които постоянно се опитват да диктуват на Кремл свои условия. Освен това, Варник е член на съвета на директорите на банка Ръсия, собственост на приятеля на Путин Юрий Ковалчук. Той и независим директор съвета на директорите във ВТБ, в компанията Роснефт и в селна Дерипаска. 14 списъка на Форбс. Също така е председател на съвета на директорите на Транснефт, държавна компания, която се занимава с износа на руското черно злато. Както пише списание Форбс, Матияс Варниг е бив служител на Ричвейт, външното разузнаване на ГДР, което влиза световната тройка на най-добрите. От тази започват да се интересуват от тякото момче от интелигентно семейство, докато служи в полка. Държински – елитното подразделение на МДБ. След като се уволнява от армията, той постъпва във Висшия институт по техника и економика в Берлин, от тук идва прякорът на економиста. В разсекретените архиви на щази, достъп до които получават журналистите от All Street Journal, е отбелязано, че Варниг е преминал петгодишен курс за внедряване в западната банкова система. След това той става отличен вербовчик, който използва. За мотивация за сътрудничество на идеологията, а приятелството, по думите на неговия бивш началник Вейгелт. И действително, под прикритието на търговското представителство в Дюселдорф, Варник бързо си създава необходимите връзки, в това число и с банкерите от Дрезнер Банк. От него започват да се получават ценни документи. Адвокатът Паварник отрича, че целта на неговия клиент е била да проникне в Дрезнер Банк. Но в архивите на щази са намерени и възстановени част от изтритите при ликвидирането на МДБ дискове с негови донесения. След обединението на Германия, икономистът все пак е приятна работа в Дрезнер банк. През 1990 г. го наема бившият сил на банката Бернхард Валтер, който по това време отговаря за операциите в Източна Европа. На въпроси, зададени от Форбс, Валтер отказва да отговори, а в интервю за МНДФМ през 2005 година той заявява, че няма понятие за шпионското минало на референта от Министерството на економиката на ГДР и че едва след няколко години последният му признава всичко. А след като през 1995 година Конституционният съд на Германия освобождава бившите агенти от отговорност за шпионаж, този въпрос отпада от само себе си. През 1991 година като сътрудник на Дрезнер Банк, Варник заминава за Петербург, за да подготви откриването на представителство. За тази цел той използва познанството си с Путин, тогава председател на Комитета за външни връзки при кметството. В това си качество именно той издава разрешенията за откриване на офиси на чуждестранните компании. Постепенно отношенията между Варниг и Дрезнер Банк, от една страна, и Путин, от друга, Стават все потесни и лични. Жената на банкера от Хамбург Ирене Пич, която е приятелка на Людмила Путина, своята книга «Странна дружба» Айриня Пич – Хайкъл фрондесечевтен Емайти e Ден Путин с Расланд Рибен – ВИН 2001 си спомня как през 1994 г. Путина попада в тежка автомобилна катастрофа. Пич пише, че председателят на управата на Голяма немска банка осигурява лечението и в немска клиника. Семейството на Пич и семейството на Путин са свързани с особени отношения. Наистина, това е преди Путин да стане президент. Именно те приучават Путин към някои забранени за съветските граждани плодове на капиталистическия свят и така го подготвят за бъдещата му роля на Дабергър Кинг, краля Буржуа, първи в историята класически европейски. Потребител на руския трон, този, който волно или неволно благославя в началото на 2000-та година създаването на класата на рок. Самият той би могъл да стане типичен неим представител, ако не е бремето на монаршеските задължения, безжелосно стоварено върху плещите му от семейството на Борис Селцин. Ирен не споменава и за московско семейство източно с които Путин се запознава още в Дрезден. Главата на това семейство е високопоставен банков менеджер, който организирал лечението. Впрочем, тези признания поставят под съмнение питърската версия за запознанството с путини по-скоро потвърждават дразденската. А в това време питърският клон на Дрезнер Банк увеличава оборотите си. По разказите на Варник негови клиенти стават новгородското химическо предприятие Акрон на Вячеслав Кантор, сега 39 в списъка Форбс, Киришки на Пъза, Част от Съургут на Владимир Богданов, 34, който още от тогава работи с Геннадий Тимченко, добър приятел и делови партньор на Путин, а също така и е Северста на Алексей Емурдашов, 3. Банката не бяга и от малки сделки. През 1995 година тя купува за сметка на швейцарска фирма част от Гранд Hotel Европа, в чийто съвет на директорите влиза бъдещият шеф на Газпром Алексей Милер. Но немските банкери се стремят към големите сделки. Когато «Газпром» излиза на западните пазари, предлагайки 1% от акциите си като ADR, организатори на операцията са Дярки Дъвл и Морген Станли. През 1997 година. Монополистът тегли кредит от 2 милиарда долара от консорциум начало с Дрезнер Банк за строителството на газопровода Ямал Европа. И тогава за издаването на конвертируеми облигации на стойност 3 милиарда долара банката наема Дерки Дабъл като консултант. Защо Газпром обикновено предпочита Дрезнер Банк и нейната дъщерна фирма? Бившият шеф на Газпром Рембяхирев си спомня, че те предлагаха най-добрите условия. Политиката на Дрезнер Банк става разбираема от публичните конкурси в края на 90-те години. Например, когато през 1998 година. Министерството на държавните имоти на Русия подготвя приватизацията на Роснефт, Дерки дъбало надделява над лондонската надуест Securities, като предлага две пъти по ниска оферта. Само парите ли влияят? Ненапразно господин Лужевски от Deutsche Bank нарича Варник уникален релейсеншип банкър, банкер, който организира бизнеса си възосновата на лични. Връзки Белред Дрезнер Банк като банка и варник като менеджер умеят да вникват задачите, поставени от държавата, ето няколко примера. В началото на третото хилядолетие Владимир Поси започва война срещу няколко олигарси, преди всичко срещу Михаил Ходорковски, и се нуждае от банкер, готов да поеме репутационни и юридически рискове. Битката избухва през 2000-та година, когато... «Газпром» отнема от Владимир Гусянски телевизионния канал НТВ. Тази победа обаче не радва особено «Газпромемедия», ежемесечно издръжката на телевизията струва 7 милиона долара. Някои ръководители решават да продадат поне част от НТВ. Куповачи се намират «Алфа Груп», «Интеррус», «Межпромбанк», «Немската Керч Гръб». Сделката не се осъществява, но е извършена оценка на активите. Отначало оценката е възложена на Deutsche Банк, но скоро е прехвърлена на Дрезнер Банк, спомня се Лужевски, който по това време работи в Deutsche Банк. Защо? Роли изиграва разумното съчетание от великолепни лични отношения и ценови показатели. Би могло да се очаква, че щом няма сделка, няма и заплащане, и Газпром не смята да плати на банката за несвършена работа. Но Варник е истински майстор на компромиса. Той настоява и Deutsche Bank да получи своето, сделката пропада не по нейна вина. В банката остават доволни, припомня се Лужевски, тъй като и репутационните рискове са избегнати, и парите са спечелени. Доверието към Варнига от страна на близкото обкръжение на Путин расте. Като приятелски настроен към основните акционери, авторитетен директор с връзки Световните банки, през 2003 година банкерът става член на съвета на директорите на банка, Расия, собственост на президентски приятели. През 2004 година Газпром продава каптивния застраховател Сългазна банка Ръсия, чийто бизнес веднага се разраства благодарение на новите клиенти държавни компании. Чрез банка, Ръсия се здобива с контрола на тока Елидър, който се разпорежда с 43% от Газпромбанк. По-нататък, купувайки телевизии, Продавачи на реклама и вестници, Юрий Ковалчук със своята банка, Русия се превръща в медиен магнат. Но главната проверка за лоялност Варник преминава с «Делото Юкос», когато империята на Михаил Ходорковски е продадена на търк заради неплатени данъци. Най-напред през 2004 година за продажба е предложено съкровището на Юкус Юганск нефтегас. Правителството възлага оценката на Дярки W. тази поръчка банката на Варник получава без всякакъв конкурс. Не съм уверена, че много инвестиционни банки биха пожелали да участват в това поради възможните репутационни рискове, е мнението на анализатора от Standard Poor's Елена Ананкина. се с оценката на Югънскнефтегаз, Дрезнър банк попада в наудобно положение. Ако се пресметне по пазарни цени, възложителят ще остане недоволен. Ако се понижи цената, деловите кръгове надали ще го забравят. Банката, макар и не много елегантно, се умява да излезе от положението. Тя оценява Юганск нефтегаз на 1,8 милиарда долара, но без дълговете. За сравнение, оценката на JP Morgan за Юкус е малко по 19 милиарда долара. Но Дрезнер Банк се застрахова, ако се пресметнат данъчните претенции. Стоиността на главното добивно предприятие на ЮКОС би паднала на 10 милиарда долара. А при продажба на миноритарния пакет акции се предвижда дисконт от 15 до 60%. Естествено чиновниците избират последния вариант – 7-6% от юганск нефтегаз, процент обикновени акции, са продадени за 8 милиарда долара. Купува ги компанията еднодневка «Байкл Груп която няколко дни по-късно става собственост на «Роснефт» пред управителното тяло на ЮКОС Стивън Тиди нарича продажбата на «Югънскнефтегаз», ганизиран от правителството грабеж за разчистване на политически сметки. Такава оценка – грабеж посред Бялдек, дава и Андрей Иларионов, който тогава заема официалната длъжност съветник на Путин по економическите въпроси. Но към Дрезнер банк претенции няма, спомня си бившият юрист на ЮКОС Дмитрий Гололубов. Оценката на банката беше близка до пазарната, не можеше да се възрази. Ослугата на Варник не е забравена, Дрезнер банк става консултант по сливането на разрасналата се Роснефт с Газпром, което не се осъществява. Не един път Варник обслужва държавни интереси. През 2005 година той участва в синдикацията на кредит от 7 милиарда долара за държавния Роснефтегаз. Компанията използва средствата за изкупуване на едно 0% от акциите на Газпром от дъщерните му компании. Тази сделка дава възможност на държавата да консолидира контролния пакет и да либерализира пазара на акциите на Газпром. След още една година Дрезнербанк Банк става един от организаторите на първичното публично предлагане на Роснефт. Животът на Варни ги изглежда напълно благополучен. Авторитетен ръководител на Северен поток шеф на бързо развиващия се бизнес на Гаспром Шуайц, участник в съвета на директорите на три големи държавни компании, без да има обременителни функции. Тази идилична картина е нарушена, когато Ен и на Олег Дерипаска издига варник в съвета на директорите на ЕСРСЛ. Немският специалист по тайни, прикрити операции, помада в пъкъла на корпоративната война в най-голямата в света алуминиева компания. Но наивна да се мисли, както правят Нозина, че Путин е натрапил варник на Олег Дерипаска. Вярно е по-скоро обратното. Дълги години функциите на политическо прикритие на Дерипаска като старши. Акционер В. Русъл изпълнява семейството на Бориселцин. През 2001 година бизнесменът много удачно се жени за Полина, дъщерята на Алциновия Зет и бивш в кардинал в Кремъл Валентин Юмашев. След това заслужено получава прозвището Z на квадрат и два пъти Зет. Зет на зетя на Елцин. Но към края на миналото десетилетие става очевидно, че елитният брак се разпада. През 2011 година вече е ясно, че разводът между Олек и Полина е неизбежен. Още повече, че новата любов на дъщерята ни имаше в Разумов, топ-менеджер на компанията «Онексим», подчинена на Михаил Прохоров, един от миноритарните акционери в ЮСРСЛ и опонент на Дерипаска. Тук вече Варник става необходим като прикритие и канал за постоянна пряка връзка с Путин. Всичко това е само бизнес, макар и много голям. За възраждане в Русия на някакъв аналог на съветските спецслужби не може да става и дума. Така че действащият президент на Руската федерация с всичките си КГБ истории напомня повече Хари Пендел, героя от известния Роман, шивачът от Панама на Джон Люкаре, отколкото Джеймс Бонд, на от секретната служба на нейно величество. В романа Хари Пендел е шивач, който шия костюмите на президента на Република Панама. Той, шивачът, не президентът, е завербуван от британското разузнаване, което му предявява компромат, а именно, че шивачът лъже, че има ателие на лондонската улица Савилро, която е света светих на майсторите шивачи. Дълго време господин Пендел се прави на истински шпионин, способен да измъква конфиденциална информация от своя клиент, президента на Панама. В резултат Пендел се умява да убеди шефовете си, че е начало на мрежа от бунтовници, които могат да провалят сделката за продажба на панамския канал на Китай и благодарение на това получава солидни средства за организацията на заговора. Само по чудо работата не стига до истинска война. Към външното разузнаване Путин винаги се отнасял с подозрение. Внимателно, а с течение на времето и с известно снисхождение. Напълно вероятно е това да се дължи на предположението му, че службата за външно разузнаване СЕВР на Руската Федерация, приемник на БГУ на КГБ на СССР, е предоставила на Артем Боровик сведенията за неговото детство. За това едно от първите мащабни решения на Путин през май 2000-та година е да смени. Директора на Север на Руската федерация Вячеслав Трубников, креатура на Евгений Примаков, са Сергей Лебедов, бивш съветски резидент в ГДР. А през 2007 година Путин назначава за шеф на разузнаването екс-премьера Михаил Фратков, спрякор Курмечупух, когато останалите ветерани от системата възприемат като анекдот. Именно при Фратков деградацията на Север достига до скандално-позорно равнище. Случая Чапман Гейт по името на руската гражданка Ана Чапман лъже шпионка с леко поведение. В тази афера няколко човека, които нямат никакво отношение към север, са арестувани от американските спецслужби като руски шпиони. В последствие става известно, че по техните сметки са превеждани големи суми, без никой от тези момчета да върши реална разузнавателна дейност, т.е. парите са крадени. Москва и Вашингтон прикриват големия скандал и колкото и да абсурдно. Фратков запазва поста си. През 2011 година в Москва, в квартирата си на Ул. А. Леснея, се застреля с почетното си оръжие легендарният Леонид Шебаршин, генерал от разузнаването, последният началник на Първо главно управление, ГПО, на КГБ на СССР, т.е. човекът, когато Путин би трябвало да счита за свой учител и шеф. Руският лидер не само не присъства на погребението на генерала, но даже не поднася и съболезнования. Причината не е в това, че през последните си години Шабаршин, шеф на частната структура, Руска национална агенция за економическа безопасност, в която заедно с него работят и други легендарни съветски разузнавачи, като генералите Пралуков и Леонов, често се изказва критично както лично за Путин, така и изобщо за политиката на Кремл. Той прави това в тесен кръг и формално не принадлежи към лагера на опонентите или враговете на Путин. По-скоро защото като символ и в психологически смисъл понятията «съветско разузнаване» и КГБ на СССР са дълбоко чужди на Путин. За него те се асоциират с унижение и край на кариерата. Обърнете внимание, нито един реален, «съветски Джеймс Бонд» не е назначен от Путин на някакво видно, изгодно, топло местенце във властовите структури. Путин е грубарят на истинското съветско КГБ, черният от мастител, когато историята предопределя да погребе тази спецслужба в целият тоталитарен блясък на нейния късен залез. Докато това не се разбере, не може. Да се анализира точно нито миналото на Путин, нито неговото настояще и бъдеще. Глава 4. В търсене на бащата. Едно. Анатолий Собчак. И така през ануари, по други данни през февруари, а даже и през пролета на 1990 година. Путин се връща от Дрезден в Ленинград. Неговото работно място е малко бюро в Ленинградския държавен университет, ЛГО, в Стайчка за трима души. Съседи по стая са му също като него младши и почти в оставко офицери от спецслужбите. Ткаченко, вече покойник, причините за странната му смърт се изясняват, и Емуров, по настоящен генерал-полковник, директор на всео Федералната служба за охрана, която отговаря за физическата безопасност на висшите длъжностни лица в Русия. Както вече стана ясно, въпреки официалната му биография непосредствен началник на Путин е заместник ректорът за международни връзки Юрий Молчанов, а не ректорът Станислав Меркуриев. При президентството на Путин Юрий Молчанов и неговият доведен син Андрей станаха влиятелни политици и бизнесмени. А един от възпитаниците на Молчанов старши Сергей Миронов, спрякор Селюга Десанчик, Останал от службата му във ВАДА в НАСА, от 2000 до 2010 година оглавява съвета на федерацията, Сената, горната палата на руския парламент. По Миронов е лидер на партията Справедлива Русия, която има представители в парламента, в неговата долна палата Държавната дума, и се смята за социал-демократична опозиция на негово величество. Накратко казано, кариерата на нашия герой тръгва надолу. Той е на 37 години и има чин майор. Няма бъдеще запукнат грош при съветските обстоятелства, където фактическото уволнение от органите на държавната сигурност се равнява на черен печат. Вкъщи го очаква свъдливата му жена Людмила, дълбоко разочарована от съдбата и перспективите пред мъжа, и до тогава тя се занимава изключително с възпитанието на двете им дъщери мъжа Мария и Катя. Екатерина, родени в Гедере практически не е работила никъде и не вижда възможност за собствена кариера. Заплатата на Путин е малка и бъдещият комир на Вселената е принуден да работи частно като таксиметро-шофьор, при това на най-непрестижната съветска лека кола – Запорожец, производство на украинския завод ЗАЗА. Такива коли съветската държава предоставя безплатно на инвалидите от Втората световна война и от съветската армия за 7 години. Баща ми беше инвалид отца и аз добре си спомням, що за превозно средство е това. Може да се каже, че на мястото на Путин човек с полабилна психика би се застрелял. Тогава на хоризонта се появява Анатолий Собчак. Той току-що е избран на изборите през март 1990 година за председател на Ленсъвета, органа на законодателната власт в Северната столица. Според официалната версия Собчак се обръща към ректора на Ленинградския държавен университет Меркуриев, където работи почти 20 години преди това, с молба да му препоръча помощник за приемната с функции на охранител. По това време Собчак трудно свиква с новата си роля на публичен лидер, призван и длъжен постоянно да общува с жадните запостове и обещания народни родни маси, и по собственото си признание се страхува да излезе от кабината си в приемната където би могъл да го очаква манияк с брадва или прекалено екзалтирана поклонничка с стиснато в ръката шишенце с ярна киселина. Ако се доверим на тази версия, Меркуриев препоръчва Путин, който съгласува това с чекиското началство и се уволнява от органите на КГБ. Според друга версия обаче, разпространявана от Андрей Иларионов, бивш съветник на Путин по економическите въпроси в периода 2000 години, в, в. Путин сам. По собствена инициатива, отива присопчак след някакво масово мероприятие в Ленинград през пролета на 1990 година и предлага услугите си като шофьор, при това почти безплатно, което не се връзва много с нашите представи за материалните му затруднения по онова време. Така или иначе, през лятото на 1990 година. Владимир Путин постъпва на работа в приемната на председателя на Ленсъвет и от този момент се здобива с баща какъвто е търсил цял живот. Сопчак се отнася към новия си помощник като към син, оценявайки го по достоинство, използва всички добри качества на Путин и затваря очи за лошите. Само за 4 години ВВП прави се стремителна кариера. От референт с функции на охранител през 1992 година той става председател на комитета по външни връзки при кметството на Санкт-Петербург, през 1993 година заместник кмет през 1994 година, правзаместник мети и фактически дясна ръка на Собчак, на демократа, който, както знаем, органически не понася нищо кагебистко и се бои от страховитата абревиатура КГБ. Защо се случва това? По различни причини, което ще анализираме в тази глава и по-нататък. Но не може да не подчертаем стартовата позиция. Ако Собчак става баща за Путин, той обратното е вярно. Путин прави всичко, за да изглежда като син на шефа. Абсолютно верен, предан и най важното умеещ да създава физически и психологически комфорт на шефа си, така че отляво той да намира необходимите му документи, а някъде вдясно, сред плюша на задната седалка на държавната, Волга, бутилка с любимото си уиски. Професионалните демократи като цяло са хора самовлюбени и късогледи, абсолютно неспособни психически да се приспособят към партньорите си. В новата ситуация те вече не могат да бъдат полезни на Собчак. И Путин, подобно на течност или газ, запълва постепенно, но иначе доста бързо, практически целият му предоставен обем. Забележете, точно по същия начин и по същото време Александър Коржаков, главният телохранител на Борис Елцин, го омайва, избутвайки в страни от височешето тяло много други саратници. По взаимоотношенията си двойката Куржаков-Елцин много наподобява спойката между Путин и Сопчак, особено през ранния период на сътрудничеството им. Друг въпрос е, че Путин стига много далеч, а Куржаков влиза спор шефа си и пада от сцената на историята в рамата на оркестъра. Какво да се прави, и ви? Такъв е животът, фъра. Белред Полугладното начало на 90-те години изисква да бъде създаден за новата каста властелини поне минимален комфорт и уют след времето на ръждивия и изпотрошен съветски душ, до тогава считан за привилегия. Той иска нещо съвсем банално шапка от бълброва, а не от заешка кожа, нормален банкет с бутилка коняк на глава, а не с една селедка на трима. Новите богати искат да возят любовниците си не на «Жиголи», а поне на втора ръка «Волво 740», вариант «Север». Ето защо на първа линия излизат професионалните създатели на комфорт и уют. Бих добавил дори, че на преден план излизат не просто помощниците, а завеждащите стопанството с допълнителна функция офицери по безопасността. За това пък малко по-късно в средата по 90 те когато първичният глад на новите стопани на страната, наречена Руска Федерация, вече е безусловно отолен, в главен проблем се превръщат средствата за масова информация СМИ. И за това слугите ще бъдат заменени от пресекретарите като основополагащи носители на влияние. Помните сред тях, като Путин, успяват да се престроят с движение. Глава 5. Криминален Виргилий. Путин и Бандитският Петербург. Сред хората, които съгласно съвременната руска класификация принадлежат към демократичния лагер, е прието да се смята, че Владимир Путин е помогнал на своя политически баща Анатолий Собчак да установи контакт с органите на КГБ, които уж контролират Северната столица в момента на избирането на Собчак за кмет на Санкт Петербург през юли 1991 година. Това едва ли е така? Поне по две причини. Колкото и странно да звучи за неподготвеното ухо, но в късния СССР КГБ при цялото му външно му гъщество не се ползва от политическа власт. Още на времето, Великият въщ и учител на всички народи на СССР, главата на Комунистическата партия и на Съветската държава от януари 1924 г. до март 1953 г. Йосиф Сталин дава да се разбере на ръководителите на спецслужбите, че колкото и широки да са техните пълномощия, колкото и голям арсенал от административни и технически средства да притежават, те политически напълно зависят от него. Едноличният управител на страната и лидер на комунистическата партия. Хенрих Ягода и Николай Ежов са свалени от постовете си в момента, в който престават да го устройват напълно. Лаврентий Берия успява да. Наживее е тиранина, ако се вярва на версията, че именно той организирал отравянето на комира на 2 март 1953 г., като по този начин спасява своя живот, Живота на другарите Молотов, Емаленков и Баулганин, както и на няколко десетки хиляди евреи, които с ужас очакват да бъдат преселени в Сибир. Но по това време Берия вече не е шеф на спецслужбите, а първи заместник на ръководителя на съветското правителство и отговаря за Свете е Светих» за проекта за създаване на ядрено уражие и лостовете, които той задейства, далеч не винаги са формално свързани с иерархията на Комитета за държавна сигурност КГБ. Същото става и при Леонид Брежнев. През 1964 година председателят на КГБ на СССР и бив шеф на Комсумола, ВЛКСМ Младежката организация на КПСС, Владимир Семичастни допринася много за свалянето Никита Хрущов и за възцаряването на Брежнев на престола като генерален секретар на КПСС. Въпреки това още през май 1967 година Брежнев, сякаш нищо не е било, Сваля семичастни и го назначава на откровено си некурна длъжност. За шеф на КГБ Брежнев назначава своето протеже Юрий Андропов, който въпреки стереотипните псевдоисторически представи никога не е бил чекист, а на Лубянка идва от Сека на КПСС, където завежда от отдела за връзки с братските комунистически партии от социалистическите страни. На Лубянка той изпълнява главното поръчение. Да държи спецслужбите под ефективния контрол на Брежнев и компания. За първи заместници на председателя на КГБ Андропов са назначени още по-доверени на скъпия леонит илич хора, генералите Цвигун и Цинюв. Нещо повече, през август 1991 г. КГБ на ССР, който разполага с огромен и напълно законен съгласно конституцията и законите на СССР силов ресурс, не прави нищо за да предотврати катастрофата и разпада на съюзните органи на властта. Аз, тогава юноша от Късния Съветски съюз, си спомням това, видях го с очите си как на 22 август 1991 година тълпата събаря от постамента гигантската статуя на Кървавата гебня, младежки сленг. Думата идва от абревиатурата КГБ «Гбня». Представител на кърва в режим държин Държинсех основател и пръв председател на Всеруската извънредна комисия за борба с контрреволюцият и саботажа, бочевишката тайна полиция с първоначално име в ЧК, но известна като ЧК, която е. Предшественик на бъдещия комитет за държавна сигурност на СССР, КГК. Белред, Феликс Държински, издигната на площада, който носи неговото име. А хиляди въоръжени чекисти безмълвно наблюдаваха това безобразие през посивелите прозорци на прославеното здание на Лубянка. Не им бе заповядано и те нищо не можеха да ни направят на нас, невъоръжените московчани, опиянени от внезапното освобождение от обоза починалия съветски тоталитаризъм. През август 2001 година, когато в Русия на широка нога се отбелязва десетата годишнина от и на Държавния комитет по извънредни ситуации, ГКПЧ, и фактическото крушение на СССР. Кореспондентът на Независимая газета пита последния председател на КГБ Владимир Крючков, бивш шеф на секретарията на Андропов и глава на ПГО. Външното разузнаване защо всесилната «Лубянка не спаси своята държава» и получава достоен отговор. Решение от такава важност може да вземе само Върховният съвет на СССР, а той просто не успява да се събере. Вуало! Това е то! Фъра. Белред, разбира се, след това гордите ветерани от КГБ устно и писменно в безброй интервюта и лъжливи книжлета ни уверяват, че едва ли точно тяхната, кантора е довела начало на властта Елцин и Путин. И че кагибистите винаги са гледали 120 години напред в историята и 8 км в нейната дълбочина. Не им вярвайте, приятели, това е пълна глупост. През 1991 година КГБ се превръща в един гигантски, затластял, трумав, неспособен да лови дори и мишки проскубан тигър, чието ногти са затъпели от драпане по избалелия съветски килим. Той се чуди да продължи ли да ги точи в плюшеното кресло, или да изчака още малко. А през това време вече изнасят креслото от имперската приемна, както изглежда, завинаги. Така че няма основание да вярваме, че в трескавата атмосфера в Петербург през 1991 година объркалият се КГБ би могъл да окаже съществено влияние върху каквото и да било, още повече пък да реши съдбата на града. Тогава Сопчак, разбира това непозле от нас днес. Както вече стана ясно от нашето повествование, към времето на описаните събития за КГБ Путин е пълен аутсайдър, наудачник, отзован от Дрезден с голямо, незаличимо петно върху репутацията си. Няма такъв човек би могъл да отвори пред кмета на Питър, който тогава неформално е един от най-влиятелните политици в Русия, някакви секретни вратички на спецслужбите, зад които се пазят тайните на властта. Не, нещата са по-прости и същевременно по-сложни. По това време две трети, ако не и повече, от економиката на града се контролира от организирани криминални групировки. Най-големите от тях са Тембовсеката, с главатар Владимир Комарим Барсуков и Емалишевската, с предводители Александър Матишев и Геннадий Петров. На пазара на организираната престъпност действат и други грачи. Витка антибиотик, Константния ковлев, Костя могила, могила, рус, означава гроб. Белред и други. Съдбите на тези хора, с чието имена и прозвища през 90-те години плашат децата в северната столица, се развиват различно. Вид антибиотик и костя могила загиват. Емалишев и Петров са осъдени на затвор в Непал за пране на пари при закупуване на недвижими имоти. Кумарин Барсуков оцелял след няколко атентата, при които загубва едната си ръка, от 2007 година е в следствения изолатор в Москва. От една страна, Путин сигурно би искал да забрави за бандитското е славно последно десетилетие на 20 век с неговите специфични герои с автомати, калашников и килограми златни вериги около дебелите вратове. От друга страна, времея, столкнувши с памятия, узнаето своем безправие, когато времето се сблъсква с паметта, разбира, че е било безправно, Бродски, Рус. Белпера. Бидейки истински руски интелигент, до някъде дори твърда подчертано, Анатолий Собчак не би могъл нито да контактува с такива хори структури, нито да се ориентира каква е тяхната роля в економиката на ГПД. Ето къде се оказва необходим безотказният Владимир Путин с неговия нов кръг от помощници – Игор Сечин, и Лятрабер спряко Рантикваря. антикваря. Геннадий Тимченко и Тъна полявяват се и силови фигури, способни да разговарят с криминалитета на един и същ език в прекия и преносния смисъл. Например, Роман Цепов, Билинсок, шеф на охранителната агенция «Балтик екскорт», и неговият партньор Виктор Золстов, първият отдавна е мъртъв, отровен през 2004 година от неизвестни злосторници. подробностите по-нататък, вторият е генерал-полковник, ръководител на службата за безопасност на президента СБП на Русия. Това е същия човек, който стъмни очила, по подобие на героите от филма «Мъжете в черно», често се извисява зад темето на. Путин а през 2008 години успява да се извисява известно време и за Дмитрий Медведев. Освен това, Путин се умява да направи това, което Собчак никога не би могъл да осигури сив поток от парични средства непосредствено за нуждите на ръководството на кметството. За тази цел са създадени и съмнителни бизнес-схеми. Получаване на подкупи чрез оказване на свръхскъпи правни услуги от юридически фирми, близки до Путин, или продажба на антикварни вещи по многократно завишени цени. Овладяване на контрола над апетитни предприятия в Санкт-Петербург и Ленинградска област, като нефтения комбинат Киришнефтургинтез, тук се заражда и деловото партньорство между Путин, Гатинченко, номинален собственик на нефтотрейдера Демор и Собянин, сегашния кмет на Москва, който по онова време представлява интересите на нефтодобивниците от Хантиямансиск. Контрабанда на мебели от Финландия за Санкт-Петербург през Карелия, така Путин се запознава с министъра по сигурността на Карелия на Патрушев, бъдещ шеф на службата за безопасност, ФСБ, на Руската федерация и с неговия заместник Кърнургалиев, бъдещ федерален министър на вътрешните работи. Ето на какви проекти, качества, способности и умения на Путин се дължи стремително растящото му влияние в обкръжението на Сопчак. Разбира се. Не бива да забравяме и личната му преданост и умението му да създава усещането за у шефа в това отношение Путин няма равен на себе си. Съвсем не е случайно, че в началото на 1996 година именно Путин оглавява регионалната Петербургска структура на правителствената партия Ечеше Доме Русия, наш Дом Расия Рус. И личният предизборен щаб на Сопчак. Интересно е, че куратор на нашия герой по партийна линия е не някой друг а тогавашният фаворит на Виктор Черномирдин, днес опозиционер, съпредседател на либералната партия Ръпара Пърнас Владимир Ришков. През май 1996 г. се предвижда да се проведат избори за губернатор. Така трябва да се нарича главата на Санкт-Петербург, тази северна палмира люлка на три революции и неформален център на руската демократична мисъл. Лагерът на Сопчак не се съмнява в победата си и никой даже не се замисля дали политическият опит на Путин е достатъчен за решението на тази свръхзадача. През това време в Москва се провежда среща между Сопчак и Лцин, която нанася съдбоносен удар върху позицията на кмета на Петербург и едва не погребва нашия герой. Глава 6. Крахът на Сопчак. Пътешествие от Петербург в Москва. Анатолий Сопчак е не само. Стопанин на Северната столица, впрочем твърдо условно, както става ясно от предишните редове, но и култова фигура от лагера на демократите. Много официални демократи от първата вълна, т.е. стълбове на общественото движение «Демократична Русия» образец 1.990 години, към края на първия мандат на Борис Елцин силно се разочаруват от своя комир. Някой се смущават от трудно контролируемата любов на Елцин към алкохола която често довежда до сериозни конфузии и даже до международни скандали. Достатъчно е да си спомним как първият президент на Русия, изрядно пиан, дирижира военен оркестър в Берлин през лятото на 1994 година по време на церемонията при заминаването на последните руски войски, разквартирувани в Германия след Втората световна война. На фона на тъжното настроение, обхванало в този ден верните синове на рухналата Съветска империя, Поведението на Елцин изглежда като коштунство. Или през 1995 г. Стопанинът на Кремъл, управителят на страна, постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, връщайки се от САЩ в родината, просто не излиза от самолета на летище «Шанан», където трябва да се срещне с премьер-министъра на Ирландия. Както си спомня главният охранител на Елцин Александър Куржаков, президентът на Русия получава микроинфаркт по време на полета. Обаче целокупният руски народ, а също и е прогресивната общественост, са съвсем сигурни, че проблемът е злоупотребата с алкохол. Скоро след този инцидент шестима помощници на Елцин Александър Коржаков, Михаил Барсуков, началник на Федералната служба за охрана, която осигурява сигурността на всички висши длъжностни лица, освен непосредствената охрана на президента, Виктор Илюшин, завеждащ кабинета на Елцин. Който се занимава с изключително важната задача да организира графика на срещите му, Дмитрий Рюриков, асистент и главен аналитик в администрацията на Кремъл по международните въпроси, Вячеслав Костиков, пресекретар. На държавния глава и Людмила Пихоя, главен съставител на речите и изказванията на Елцин, отправят тревожно писмо до Своя патрон Основният формален смисъл на писмото следният Първият демократично избран президент на Руската федерация губи връзка с обществото, затваря се в кула от слонова кост, отдалечава се от принципните си привърженици и саратници. Фактическият смисъл обаче е по друг, престани да пиеш, стегни се. Трябва да се върнеш към политическата активност, характерна за предишните години и разцвет. Както твърди Куржаков в своите мемуари «Борис Елцин» от Изград до залез", Президентът е подчертано недоволен както от самото написване на това непочтително писмо, така и от неговото съдържание, но не уволнява никого от чиновниците, подписали тревожното обращение. Ала, забележете, никой от изброените не влизав и късния отбор Нелцин, промъкнал се в новия политически век вече заедно с Владимир Путин. Първият президент на Русия, в впоследствие митологизиран, се оказва както напълно великодушен, така и много злопаметен. По това време мнозина са силно раздразнени от широкото навлизане на старата комунистическа партийна номенклатура в най-близкото обкръжение на Елцин, чието ярък символ е Виктор Черномирдин, премьер на Русия в периода 1992 години. Същевременно хората, които се асоциират с поколението на демократите реформатори Геннади Бурбулис, Егор Гайдър и други, постепенно се оказват в страни от властта. Самите реформаторски идеи от голямата приватизация Та до интеграцията на новия елит в западния свят не изчезват и се реализират както преди. Ала дивидентите от тяхното въплатяване често получават не тези, които смятат, че имат право на тях. Главен дразнител, разбира се, са президентските избори през 1996 година изборите за парламент през декември 1995 година са спечелени от комунистите, КПРФ, с над 22% от гласовете. Официалната правителствена партия Нашият дом е Русия» получава близо три пъти по малко, едва над 8%. А политическата структура «Демократически избор за Русия», която обединява либералите около Гайдър, въобще не влиза в парламента, спряна от 5% избирателна бариера. Лидерът на КПРФ Геннадий Нюганов тогава не крие желанието си да заеме мястото на Елцин в Кремл. Рейтингът на Елцин рухва до 2%. Руският народ е крайно разочарован от този, когато преди време бе готов да носи на ръце. Елциновата демокрация води недоземен рай, както се надяват склонните към есхатология, система от възгледи и представи за края на света и идването на Христос. Белпъра – руснаци в края на 80-те години, а дорязък спад на жизненото равнище. И главно, до разпадане на съветските социални системи за образование и здравеопазване, които се възприемат като подразбиращи се са от само себе си и които изведнъж рухват, сякаш никога не са съществували. При тази ситуация, вероятността Елцин да спечели едни демократични избори клони към нула. В лагера на демократите започват да се обсъждат различни възможности. И тогава прозвучава и сладката дума – Сопчак. Пък и самият петербургски кмет – като човек силно амбициозен и не страдащ от ниско самочувствие, няма нищо против. Легендата гласи, че през януари 1996 г. Бури Селцин кани Собчак и го пита направо: Струва си президента Елцин, Той често говори за себе си в трето лице да се кандидатира за втори мандат. Ако Собчак бе опитен на не толкова концентриран в себе си, щеше да отвърне: Дай да си остане кмет на Петербург. А с него, при него, в северната столица щеше да остане и Путин, което означава, че на сцената на руската. Политика през XXI век щяхме да видим съвсем друга фигура. Но Собчак прави съдбоносна грешка от гледна точка на логиката на държавния апарат. Той дава на Елци нясно да разбере, че шансовете му за електорална подкрепа са минимални и че ще е по-добре, ако на изборите заложи на премиера Виктор Черномирдин, Стар съпартиец на питърския кмет от правителствената партия, Нашия дом е Русия. Дълбоко в душата си Собчак, разбира се, има предвид себе си, надявайки се на Елцин, да му дойде умът. На Елцин му идва умът. Разбирайки, че кметът на Петербург е надежден, той поръчва на близките си доверени по това време лица шефа на СБП Александър Коржаков и първия заместник на главата на правителството Олег Сосковец, да намерят силна фигура, която да е съперник на Сопчак в предстоящите избори. Куржаков и Сосковец ангажират Владимир Яковлев, първия заместник на Сопчак, който отговаря за градското стопанство и строителството. И макар, че либералните питерски кръгове, начало са на Толи Чубай, с твърдо подкрепят Сопчак, кметът губи изборите. Формалният шеф на предизборния щаб Владимир Путин трябва да поеме върху себе си пълната отговорност за това чудовищно, знаково поражение. През това време с Путин се случват и нови нещастия. Изгаря вилата му в околностите на Санкт-Петербург. По време на този пожар, който унищожава любимия дом на семейство Путини, Полуоблеченият бъдещ президент на Русия е принуден да спасява куфара със семейните спастявания, според някои източниците са почти 15 милиона долара. И тогава Путин няма голямо доверие в банките. Скоро след това жената на Путин, Людмила, става жертва на автомобилна катастрофа, която необратимо се отразява на здравето и суматично и ови. Психически. Реално след тази катастрофа семейството се разпада. Владимир и Людмила повече никога не са близки като мъжи-жена. Положението пак е същото, както през 1990 година, направо да се застреляш. Но и тези страшни изпитания Путин преодолява, проявявайки необикновена воля за живот. Той решава да зареже Питер и да се премести на ново място, в непознатата, огромна, шумяща, кипяща, севласна Москва, където всички важни връзки трябва да се организират от нулата оставяйки зад себе си старите постижения в кариерата. Близките до Собчак Либерали, макар и без особен ентусиазъм, все пак биш гибист, при това виновен за загубата на Анатолий Александрович, помагат на Путин да се устрои в истинската столица. А покривните истории разказват, че немаловажна роля в този процес играе Алексей Кудрин, бивш заместник на кмета на Петербург по въпросите на економиката и финансите и бъдещ министр на финансите на Русия. Още тогава Кудрин се ползва с доверието на Анатолий Чубайс, един от ръководителите на предизборния штаб на Борис Елцин през 1996 година, който веднага след президентските избори е назначен за шеф на Кремлската администрация. Участие в съдбата на Путин вземат и някои влиятелни столични бизнесмени, които имат делови връзки с бъдещия стопанин на Кремл. Например, президентът на Алфабанк Кьот Равен, който през 1992 година, когато Путин е председател на комитета за външни връзки в кметството на Северната столица, е начало на Министерството на външно-економическите връзки на Русия и по тази линия наблюдава дейността на Путин. Неслучайно. Че в първото десетилетие на XXI век, Алфа банк и образовалата се около нея финансово промишлена група, Алфа консорциум влизат в числото на най-влиятелните руски бизнес холдинги. От начало на ВВП му предлага да стане заместник на пресекретаря Нелцин. Путин отказва и става заместник на Павел Бородин, шеф на администрацията на Борис Елцин. По това време през нея минават крупни суми. Предназначени за реконструкцията на Кремъл и на многобройните вили, резиденции, на Елцин. Във отново усеща дразнещия мирис на парите. И на новите перспективи. Животът започва отново, за трети път. Елцин, разбира се, печели изборите. До заради смелите креативни идеи на своя щаб. За тези идеи главна заслуга имат такива личности като експрезидентът на телекомпанията НТВ Игор Малашенко и олигархът Борис Березовски. Но все пак за успеха най-много допринася самият Телцин, заради безсрамните манипулации на резултатите от гласуването. Б. Благодарение на съгласието на страхливия и некадърен тубкомунист Юганов официално да признае валидността на фалшифицираните резултати. Архитектите на тази Алцинова победа на Челос Анатолий Чубайс сега много обичат да четат лекции за възцаряването на демокрацията в Русия. И за това как са? Са умели да предотвратят реванша на тоталитаризма или комунизма, както ви харесва? Ако решите да платите добра сума и да посетите такава лекция, непременно попитайте Чубайс или някой друг от колегите му дали е вярно, че Елцин получава на първия тур не повече от 32% от гласовете и практически е след Дзюганов. Предизборната кампания струва 400 милиона долара и Елцин получава два инфаркта през май и през юли 1996 година, след които повече не се възстановява. И че, вече тежко болен, се превръща в заложник на своето близко обкръжение, преди всичко на семейството си, което му предлага за приемник Владимир Путин. Глава 7. В търсене на бащата. 2. Борис Елцин. Путин и семейството на Елцин Историята разказва, че Борис Елцин много искал да има син. Но не се получило. Родили му се две дъщери Елена и Тетяна. Ето защо първият руски президент често си търси син измежду своите сътрудници. Такъв син до някое време е Александър Куржаков, когато Елцин за 3 години. Повишава от майор в генерал-майор. Още един син Валентин Юмашев, бив журналист от Огонек, биограф на президента от края на 80-те години, впоследствие се жени за дъщерята Татьяна, Дяченко, и така фактически става член на Елциновото семейство, Елцин, който несъзнателно възприема себе си като руски цар, иска да предаде престола именно на свой син. На човек от следващото поколение... Който да свързан се е бащата не само с формални връзки и студени смети, но и с реална човешка привързаност, която, както казва руският народ, не можеш да пропиеш. След краха на Собчък Путин се нуждае от нов баща. И тук наградата намира героя. През юли 1996 година Елцин със скандал уволнява Куржаков, това изисква логиката на предизборната кампания. Детонатор на апаратния взрив става една история, сега полузабравена, но тогава гръмнала из цялата страна историята с така наречената Котия от ксерокс. На 19 юни 1996 г. неделя, високопоставените сътрудници на Алциновия предизборен штаб Сергей Лисовски, един от трудоначалниците на търговската реклама в Русия, по настоящен сенатор и едър аграрен бизнесмен, и Аркадиев Стафиев, пресекретар на Анатолий Чубайс. Са задържани на излизана от дома на руското правителство, известен като Белия дом на Московската улица, Кръснопръсненская. Набережна я, с голяма котия от ксерокс, ранг ксерокс. В тази котия охраната открива близо 500 000 долара, мръсни пари, т.е. не отчетени в нито едно счетоводство. Както ли че отпечата върху бандеролите, парите са получени от Националната резервна банка, НРБ. По онова време финансова опора на «Газпром» е очевидно един от официалните спонсори на предизборната кампания на Елцин. Лисовски и Евстафиев са задържани в специалното помещение на охраната на «Белия дом», където хората на Коржаков провеждат първичен разпит, откъде са парите и къде ги носят. Но задържаните от Елциновия штаб не могат да отговорят, макар че са много оплашени, кръвното налягане на Аркадий и Евстафиев толкова подскача нагоре, че се налага да му инжектират необходимото лекарство. Назрява огромен скандал за кражба и пране на пари от гигантския, да си спомним 400 милиона долара пред изборен бюджет на руския президент. Напълно възможно е Куржаков и да са имали намерение да се възползват от този епизод, за да се смени ръководството на щаба и сами да поемат контрола над последния етап от тази скандална инфарктна кампания. Обаче, Либералното крило в дома на правителството възприема това събитие като съдбоносна заплаха за самото него. Взето е решение на всяка цена да се постигне не само освобождаването на задържаните заедно с парите, но и да бъде уволнена групата на Куржаков. И либералите успяват. Помалко малко от денонощие е необходимо на Елцин да възстанови статуквото и да се освободи от някогашните си най-предани сътрудници. А историята в е Белия дом. Къде на шега, къде сериозно, започват да наричат най-успешната рекламна кампания на корпорацията Рангсерокс в Постсъвекска Русия? Скоро след тези събития Чубайс оглавява Кремлската администрация, а главен охранител на Елцин, призван широко и шик да отваря вратата на бронирания президентски Мерцедес, става някой си Анатолий Кузнацов, човек без политически и апаратни амбиции. Но и в годините на мрачния залез когато Елцин постоянно отсъства от работното си място, под предлог, че «работи с документи» фразата става нарицателна и ефемизъм за традиционния руски запой, и когато по време на визитите си в чужбина се опитвато да се просне върху червения килим – Узбекистан. 1998 – Туда нарече Слънцето луна, Китай, 1997 – мисълта за Куржаков не го напуска. Все пак Елцин е зодия водолей. Самата Русия е Зодия Водолей достатъчно мащабна личност, макар и интелектуално ограничен. А водолеите умеят да прощават извършените грешки, особено своите. Ето защо през 1998 година първият президент отново се замисля за сина Коржаков като за възможен приемник. Би могло да се получи нещо като библейската история за завръщането на блудния син. Който разбралият превратностите на историята, баща притиска към гърдите си. Подобна перспектива ужасява семейството на Елцин и близките до него бизнесмени. Връщането на във властта неизбежно би ги превърнало в обект на неговото отмъщение, напълно възможно и кърваво за някои. Ето как започва бързото издигане на Путин като цивилизована альтернатива на Коржаков. Начинът на мислене на Путин напълно удовлетворява семейството на президента и свързания с него Едър Капитал. Путин Нинайота вече не съветски човек. Той разбира за какво е държавата, за да могат тези, които по волята на съдбата са получили властта, да се обогатят веднъж за винаги. И никакви други имперски фантазии. Поточно, имперски фантазии може и да има но само като пропаганден метод за заблуждение на страдащия от синдрома на остатъчно държавно величие руски народ. Но има и нещо друго. Семейството на Елцин вижда как Путин се отнася с първия си политически баща Собчак. Подобно отношение до някъде е действително рисковано, тъй като Собчак пада жертва не толкова на прекалено усърдния Куржаков, колкото на страшния в гнева си Борис Николаевич. Известно е, че мечката е най-страшният хищник, тя не ръмжи и не се заби, но както се усмихва на дресера, така изведнъж следва удар с лапата и дресерът остава с половин глава. Точно такава мечка е Елцин. Затова близките на президента се надяват, че пути ще запази в прекия и широкия смисъл на думата всички интереси на своя баща, две и на неговото семейство в пълния им обем. И не се лъжат. Интуицията им не ги подвежда. През 1998 година. Путин става директор на ЕФСБ на Руската федерация и по съвместителство секретар на съвета по сигурността, безполезна, но авторитетна структура, която осигурява, така е и до ден днешен, кабинет в Кремъл и правото да подготвяш за. Президента всякакви специални материали по поводи, често пъти и смукали от пръстите. Мнозина, в това число и авторът на тези редове, са убедени, че в последните години семейството на Елцин го тъпче нарочно с разни седативни и други медикаменти, които пораждат зависимост, подобна на наркотичната, за да може да го контролира по-лесно, защото, макар и с напълно съсипано здраве, все още би могъл да направи много по-големи пакости и от здрав човек. Така че предсрочната оставка на Елцин на 31 декември 1999 година е не само начин да се гарантира бързата победа на Путин още на първия тур на президентските избори през 2000 година, но и спасение от вечния страх, че дядото, както е прякорът на Елцин, може да извърти някой номер. Например да изхвърли приемника Путин и да си назначи нов син. Глава 8. В търсене на брата Роман Абрамович Една от силните страни на Путин, която мнозина недооценяват, е, че той, както и Елцин, вярва в привързаността между хората, а не в това, че отношенията между тях са само верига от взаимни корисни манипулации. В Москва през втората половина на 90-те години ВВП намира не само нова синовна любов, но и братска обич. Негов брат става Роман Абрамович, посъветски бизнесмен в пълния смисъл на думата, Типична креатура на криминалната приватизация от елциновия период впрочем в началото на 1999 г. Абрамович смята за най-подходящ приемник на елцин Николай Аксёненко, тогава министр на пътищата и съобщенията, т.е. на железопътния транспорт. Но с на времето започва да залага на Путин. Магнатът вярва, че Путин не предава своите и тази вяра изиграва важна роля за кариерата на Путин. Първите си пари Абрамович изкарва още докато служи Съветската армия през едно 984 години в гористия район около град Киржич, Владимировска област, буквално в самото сърце на Централна Русия. Тази история разказва в блога си на сайта на радиостанция, ехото на Москва дъщерята на Елцин Татьяна Дяченко и нямаме основание да не вярваме както на дъщерята, така и на историята. Според версията на госпожа Дяченко Абрамович става неформален водач на група войници, на които е заповядано да изсекат участък от гората. Абрамович найема местни селяни да свършат този тежък труд, като им продава част от дървесината. Така бъдещият брат на Путин за пръв път се изявява в ролята на предприемач. Пътят към бизнеса на възрастния Абрамович започва през 1989 година от едно малко предприятие кооперацията Уют за производството на детски играчки от полимерни материали, много вредни за здравето на децата. Съдружници на Абрамович са Евгений Швидлер и Валерий Ойв, впоследствие топ-менеджери на нефтената компания Сибнефт, създадена и приватизирана по инициатива на Абрамович. Постепенно те се превръщат в милиардери във всяка съществуваща в света валута. Но първите си крачки към истинските – Големите бизнес-победи Роман Абрамович прави през 1992 година, за което прокуратурата на Москва го обвинява в кражбата на цял железопътен състав от 55 цистерни с дизелово гориво от Охтинския нефтопреработвателен завод. Няколко дни Абрамович прекарва зад решетките. Но правоохранителните органи. На Русия по това време си падат по различни подаръци и много скоро след това вече никой не си спомня за тези цистерни. Абрамович се превръща в поредъчен дилър на нефтената компания, но През 1995 г. собственикът на АЛФА консорциум Михил Фридман, старши партньор на вече споменатия приятел на Путин Пьот Равен, запознава 28 годишния, практически консумолска възраст по съветските мерки, Абрамович с могъщия по това време Борис Березовски. Един от архитектите на циничната Алцинова победа през 1996 година запознанството става на един от Карибските острови, където четиримата Березовски, Абрамович, Фридман и Явен отлитат с частен самолет. Сигурно се питате защо им е трябвало да прахосат 14 часа за път от Москва? Формалното обяснение, което би ви дал по това време, а и години по-късно, всеки класически руски бизнесмен, е следното. В Русия не може да се обсъжда нищо тайно, защото всичко се подслушва, враговете са навсякъде. Но верният отговор е друг, има такава руска дума – понт, фуния. Белпера, която може да се преведе приблизително като демонстрация на собствената изключителност. Хората, които за няколко години се превръщат от дрипльовци в милиардери, много искат да убедят всички, и най-вече самите себе си, че бързите пари практически отварят пред тях вратите на свръхестествените възможности на материалното битие. Да обсъждаш сибнефти на Карибите, това наистина е яко. А да го правиш сред сипещия се като ситен прах сняг в Москва, е някакси банално като изтъркан анекдот. Березовски и Абрамович вземат решение да създадат собствена нефтена компания сибнефти на базата на част от активите на държавната компания Роснефть. Затова Абрамович и Березовски подробно разказват през 2011 година пред Лондонския съд. Там Березовски се опитва да осъди Абрамович да му заплати 5 милиарда долара, уж дължими за неплатени акции на компанията. Задълженията между съдружниците са много точно разпределени. Березовски се найма да изкара укъс на Борис Елцин за създаването на Сибнефти и да осигури прикритие от федералната власт. А Абрамович да подсигури лоялността на регионалните власти, на ръководителите на предприятията, които трябва да влязат в Сибнефт, както и на местните бандити. Всеки свършва своята част от работата. Но през ексексайвек, съдружниците явно вече са на друго мнение. Березовски твърди, че е пълноценен съдружник в Сибнефт, комуто се полагат 50% от собствеността и печалбата. А Абрамович, че компанията му принадлежи 100%, а Березовски само изпълнява ролята на «кърша», «покрив», тук в смисъл на покритие. Белпъра, като осигурява формалната и неформалната безопасност на звездното съдружие. Благодарение на лондонския процес, който завършва през септември 2012 година с пълното поражение на Березовски, руската дума «кърша», «къресети» вече се употребява без превод в много езици подобно на постарите Спътняк, Перестройка, Пограм, Спътник, Перестройка, Погром, Рус. Белпъра Жертва на Сибнефти става шефът на ключовия омски нефтопреработвателен завод Иван Лицкевич, който внезапно се удавя през 1995 година, докато се къпе в река Иртиш. Лицкевич е противник на създаването на новата нефтена компания и най-вече на това оглавяваният от него завод да бъде включен в нея. Във пъс съм никого не убивал, но умее на време да си затвори очите. Сега аз ще затворя очи, а всички вие ще изчезнете. Това се отнася не само до нещастния Лицкевич, когато днешният президент на Русия отдавна е забравил, но и до взривените домове в няколко руски града, след което се разразява Втората чеченска война благодарение на която Путин застава начало на властта. И още много други събития. Първоначално Путин и Абрамович ги сплотява сирашкото детство, и двамата израстват безпълноценни родни бащи и намират родители сред висшите лица на тогавашната държава. А кой може да разбере един сирак по-добре от друг сирак? И еднаквите функции – създаване на комфорт за силните на деня. Путин носи чантата на Собчак – Абрамович пече шишчета във вилата на имашев, където на почивка се събира формалният и неформалният бомон елит, фра. Белпъра, кръжащ колуелцин. Кой каквото ще да казва, но и до ден днешен Роман Абрамович се остава най-влиятелният бизнесмен в Фосия. На него всичко му е позволено. Още през 2001 година, по време на президентството на Путин, Абрамович формално става държавен чиновник, губернатор на Чукотския автономен район, най-североизточния руски регион със слабо населени земи в зоната на вечната замръзналост, където средният доход на възрастен не надвишава 50 долара месечно. Но служебните задължения и съответните ритуални церемонии изобщо не пречат на магната да живее в Лондон, да купува дворци, самолети и яхти да стане собственик на известния футболен клуб – Челси. Независимо от наивната вяра на много наблюдатели, особено западни, че Путин одобрява подобен начин на живот, Кремъл нито веднъж не прави на Абрамович дори забележка. Бизнесменът губернатор Челси-собственик винаги е желан гост и на помпозните заседания на Държавната дума, и на неофициалните приеми на Владимир Путин в резиденцията ново -Угарево. А в недалечната есен на 2012 година президентът на Русия моли Роман Абрамович да бъде арбитър в конфликта между акционерите на най-голямата руска металургична компания, акционерното дружество, Норильски и Двамата основни са собственици на компанията, известните в Русия и до някъде извън нейните предели Владимир Потанин и Олег Дерипаска-Владейки почти еднакво количество акции, пет поредни години не могат да се споразумеят как да управляват. Така Абрамович получава контролния пакет акции на мегакомпанията, което му позволява да помири със собствениците и когато е необходимо, чисто по човешки да отсъди кой прав, кой крив. Самият Путин не се решава да стане арбитър между Потанин и Дерипаска, макар че участниците в конфликта дълги години се надяват на това. Аз съм убеден, че Абрамович искрено се моли на Бога за Путин, стига неговата широко заявявана привързаност към юдаизма да не е просто чиста фикция. Слуховете, че туше гневен на олигарха, се разпространяват от самия олигарх, за да не му завиждат. А ако някой искрено завижда, и то напълно безкорисно, на неговия начин на живот, това е самият Путин. Президентът е принуден да плава в замърсените води на Черно море до Олимпийския Сочи и полувоенния новорусийск на скромния държавен катер – Кавказ. В това време Абрамович пори водите на Световния океан на яхти от XXI Век. Например, през лятото на 2010 година той доплава в яр от Лондон за шампионата по футбол на «Лодката», така руският елит е възприял да нарича големите яхти «Еклипс» за тъмнение, построена в хамбургската корабостроителница Блом и Вас. Дълга 170 метра, с девет палуби и пет изхода, тя е една от най-сигурните океански лодки, някога създадени от човечеството. Яхтата има. Защита случайна война, система за предупреждение от ракетна атака, подводна лодка и два хеликоптера, ако се наложи внезапно бягство. Особеното достоинство на «Еклипс» е наличието на система «Антипапараци», която позволява да се пресекат в корен всички опити на нахални фотографи да заснемат каквито и да било жанрови сцени от живота на Брамович, на неговото семейство и гостите му. За такъв битов разкош Путин може само да мечтае. Абрамович лайфстайл става европейска легенда още през 2004 година по време на футболния шампионат на Европа в Португалия. Тогава олигархът е запомнен с това, че резервира пет ресторанта едновременно, но посещава само един. А само за украсата с цветя. На залата на известното Лисабонско заведение Гамбринос похарчил хиляда евро, след което даже не отишъл. През 2009 година в американските вестници бе публикувана сметката на Абрамович от един нюйоркски ресторант. Четирима човека изяли 50 000 долара, като лъвският пай се паднал на колекционерско френско шампанско. Братът на Путин има възможност да управлява всякакви колекционерски автомобили, като Ферари FXX или Rolls Royce Корняш. Докато Путин е принуден да шофира Сибир през лятото на 2011 година за реклама ефтината руска кола, Лада Калина, за обиколеното храна и журналисти, или пък въобще не съществуващия масово хибриден автомобил Емобил, измислен от руския бизнесмен Михаил Прохоров, който така и не е пуснат в производство. Без да съм папарък, все пак успях да заснема един жанров епизод. Това се случи във Венеция през лятото на 2007 година по време на традиционното биенеле на съвременното изкуство. Братът на Путин пристигна на биеналето на старата си яхта из Теси. Размерите на яхтата са съпоставими с размерите на големия океански лайнер, който два пъти дневно пресича Венецианската лагуна. Яхтата на Абрамович акостира на най-удобното място, непосредствено прочутия арсенал, редумс, градините, където се провежда биеналето. Не може руският магнат да живее далеч от целта на своето пътешествие. Ноще повече не може да допусне туристи и разни запачи да доближават яхтата и да сочат с недостоен пръст. Ето защо, въпреки всички италиански закони и венециански канони, кият около лодката бе ограден със специална ограда с вратичка и полицейска будка. За Да оправдаят по някакъв начин тези извънредни мерки по охраната на Брамович, властите във Венеция имитират ремонтни работи, а Леворен Корсо суровата заплаха идва от надпис на оградата. Макар че от ремонт няма и помен. Ала даже и великият олигарх не успява да наложи, заради собствената му персона, да бъде затворена територията на биеналето за другите посетители. И така той е принуден да се разхожда из градините на биеналето по джинси и тениска под погледа на останалите. Ето от какво е лишен ВВП при цялата слава, богатство и могъщество, които притежава като лидер на най-голямата страна в света. Глава 9 Операция Приемник. Големи и малки подвизи. Самолет за Собчак и пистолет за генералния прокурор. Активното търсене на Приемник започва в началото на 1999 г. когато става напълно ясно, че здравето на Елцин няма да издържи трети мандат, каквито и юридически доводи да се измислят. Тандемът Примаков-Луков е неприемлив, защото тези хора няма да се считат за на Елцин и ще унищожат икономически а след това може би и физически неговото семейство в широкия смисъл на думата. Първоначално Роман Абрамович, който по това време успява да избута Борис Березовски от поста главен касиер на семейството, за причините и следствието от това ще говорим допълнително, предлага за приемник Николай Аксёненко, министр на пътищата и съобщенията. Но Аксёненко не подхожда поред причини, една от които е неговата фамилия, окончаваща на О. Фамилията на руския президент на може да окончава на О, на тази предателска буква обикновено завършват украинските фамилии. Тогава се замислят за първия вицепремьер, министъра на вътрешните работи на Руската федерация Сергей Степашин, който за основната част от федералната си кариера е задължен Нелцин. В Питър в началото на 80-те той започва кариерата си като Партург на пожарна команда. Темата на неговата дисертация. Партийното ръководство на пожарните съединения, но Степашин, който през май 1999 година става премьер вместо Примаков, яха да стане приемник, грубо нарушава семейно лциновата конвенция. Започва да общува с Примаков, Лушков и с поддържащия ги медиен магнат собственика на телевизия НТВ Владимир Госински, давайки да се разбере, че има широки възгледи и е готов да. Се договаря с всички. На Кремъл и семейството това никак не се харесва. Независимо, че през август 1999 рейтингът на Степашин превишава 20%, което би му позволило да хвърли ръкавицата в лицето на тогавашния лидер на виртуалното предизборно състезание Примаков. На 9 август 1999 година Елцин назначава нов премиер и официално го провъзгласява за приемник – Владимир Путин. Почти неизвестният чекист с подчертано скромно държане и поглед на куче. През 1998 години Путин на няколко пъти доказва на семейството Нелцин своята изключителна за този кръг и неговите хищни правила на игра порядъчност. Б. Своята преданост, граничеща с загуба на инстинкта за самосъхранение. Когато през 1998 година Генералната прокуратура на Руската федерация с мълчаливото съгласие на Елцин решава да арестува Собчак, Путин, тогава директор на ФСБ, качва своя първи политически баща на частен самолет и го изпраща в Париж. Там Собчак живее спокойно до есента на 1999 година, когато се завръща в Русия, за да стане доверено лице на ВВП по време на президентската му кампания. Не всички знаят друг един факт от придворната историография. В началото на 1999 г. Елцин решава да свали от поста му генералния прокурор на Руската федерация Юрий Скоратов, който води прекалено самостоятелна игра и в частност души около чуждестранните сметки на семейството на президента. Очаквайки нов глава на държавата да стане популярният тогава, престарил, но още бодър премиер Евгений Примаков. Скорото в тайно е заснет в конспиративната си квартира с проститутки, но и тогава, подкрепен от Примаков и от председателя на съвета на Федерацията Егор Струев, генералният прокурор отказва да напусне поста си. Принуден е да се откаже от него от Путин, който лично го заплашва с пистолет. Покъсно Путин, вече като премьер, моли, вместо стария, болен, дотегнал на всички до смъртелцин, Съвета на Федерацията да уволни Скуратов и Сенатът се съгласява с готовност. Тези подвизи рязко увеличават шанса на Путин да стане приемник Нелцин. Всички фигури на неговото ниво се опитват да лавират между разните силови центрове, и имат едно на надвиснали относно надвисналия над Русия мощен Старик Примаков и неговия партньор, кмета на Москва Юрий Лушков, които също се стремят към федералната власт. Но не и Путин. Той остава беззаветно верен на своите политически бащи и за това получава първата награда. Награда, която може би не иска, надявайки се на нещо по-скромно, но за това пък не толкова страшно. Много влиятелни представители на управляващия страната елит, като могъщият неформален лидер на либералния лагер Анатолий Чубайс, се противопоставят на кандидатурата на Путин и допоследно говарят Елцин да заложи на Степашин. Но семейството което е избрало окончателно Путин, наделява. Както казва руската пословица, своя рубашка ближе като лу, всеки дърпа чергата към себе си, българско съответствие на руската поговорка. Бел Пъра. И въпреки това при Путин Чубай остава не само член на елита, но и ядър около държавен бизнесмен, който се позлатява благодарение на приватизацията на енергийния монополист Еза Езас Русии, а след това възглавява структура откровена, Панама, фалшива, куха структура, белпара предназначена да измучи средства от свръхбогатия от нефтени доходи федерален бюджет под предлог, че се разработват и внедряват така. Наречените нанотехнологии Това само доказва, че Путин съвсем не е толкова кървав и отмъстителен какъвто често го представят приятелите му, както и тези, които му се съчувстват и почти винаги враговете. На 9 август 1999 година над Москва и цялата страна се понася гръмък политически хохот. Никой не вярва в перспективите на приемника Путин. Повечето държавни и обществени дейци коментират предсредствата за масова информация, Елцин сложи кръст на кариерата на Путин. Определянето на приемника се възприема и тълкува като пиянско бълнуване. станало символ и еталон на последните години от управлението на Елцин. Господи, колко много се заблуждават! На 16 август Държавната дума безпроблемно утвърждава Путин на премиерския пост. Феричният път на Путин в най-новата история на страната и света прави главния си брилянтен завой, но тогава не всички се досещат за това. Впрочем, операция «Приемник не е лесна». Защото от самото начало рейтингът на Путин отстъпва сериозно пред този на Примаков, който наистина се надява, че с поддръжката на Лушков и на още редица влиятелни губернатори ще стане президент. Предложението, което Примаков прави на Елцин, звучи така. Един президентски мандат за мен възрастен, болнав, но все още обичан от народа, а след мен, Степашин, вече отхвърлен от президента. Елцин се чувства обиден от това предложение и твърдо решава да наложи кандидатурата на Путин. За тази цел трябва да бъдат зривени жилищни сгради в Москва. Да започне втората чеченска война. Да бъде върнат от френското му заточение одиозният, който предизвиква крайно отрицателно отношение към себе си, омразен, противен, отвратителен, bell-age, ttp, двътъчия, наклонена на черта, бизнесмен Борис Березовски, който по онова време има силно неформално влияние над първи телевизионен канал, обществената руска телевизия АПТ. Той трябва с помощта на известния, Убиец от телевизионния екран Сергей Доренко да дискредитира репутацията на Примаков-Лушков. След като Березовски престава да бъде необходим, пак го разкарват от Русия, този път завинаги. И когато рейтингът на Путин в началото на декември достига заветните и необходими 52%, решението е взето – Елцин ще си тръгне на 31 декември, т.е. предсрочно. Така президентските избори ще се проведат не през юни 2000 година, А3. Месеца по рано, през март. С каква цел се прави това? Най-напред, за да не се разплиска под влиянието на непредвидени фактори рейтингът на приемника, който лесно би могъл да спадне. И още, за да се постигне непременно победа още на първия турнат на изменния ефективен съперник Геннадий Нюганов, така че в легитимността на Владимир Путин, не офита в голямата политика, да не се усъмни никой нито в Русия, нито по света. И второ, което аз читам за главно, да не се даде възможност на Елцин, който постоянно изпитва ревност към чуждия политически успех, да размисли и да изрови от някъде друг приемник, не толкова удобен за семейството. Путин е избран за президент на 14 март 2000 година и е такъв до ден днешен. Цяла вечност Глава 10 Философията на Путиновата власт Страш пред входа на пещерата Русофобията на Владимир Путин Руската политическа опозиция и симпатизиращите интелектуалци, през чието очи западният елит е свикнал да наблюдава събитията в Русия в нейната най-нов история, харесва термина «кървав режим». Но Путин изобщо не е кървав тиранин. Примери и доказателства за това – цели вагони. Най-простият пример – проектът «Гражданинът поет» на продуцента Андрей Василиев в който заслужилият артист на Руската федерация Михаил Ефремов чете злободневни стихове, написани от Дмитрий Биков жанр политическа сатира в стила на известни руски писатели и поети, в който всяка струфа жестоко изобличава тиранина. Се провежда в ВВК Челъксари Вилич. Вилич. е един от трите свръхлуксозни комплекса близо до Барвикха в Подмосковието, в който живеят изключително богати руснаци. Белред на три километра от резиденцията на Путин или в Театъра на Страдата, чието директор Геннадий Хазанов се отнася с почтителен трепет към първата личност на Руската Федерация. Какво означава това? Путин не само не е тиранин, той дори, собствено казано, не е и лидер. Той е Марка, символ на възникналия у нас през късноалциновата епоха лакиран авторитаризъм. Функцията си на Марка той изпълнява идеално. Някой с помощта на марката взима милиарди кредити от държавните банки, за което ВВП по правило нищо не знае, ако разбере, дори не се и очудва, а друго оправдава своята неочаквана опозиционност. Проблемът на Путин не е в управлението в брой и на ръка, както. Мнозина си мислят, страната се управлява от толкова много крадливи ръчички, че не е възможно да се проследят, а в това, че всяка марка е успешна само до тогава, докато е на мода марката... Путин вече не е модна. И за това ще му се наложи да се отиде. Но свен марката, Путин съществува и човекът Путин. Не си струва да се преувеличават неговите възможности, въпросът не е в това. Но все пак ще ни се наложи да вникнем в същността на този човек. ВВП е начало на властта вече 14 години, неговите многобройни изказвания и доминиращи действия ни позволяват да направим някои изводи. Путин не е диктатор и не е властолюбив. Той просто страда от лека форма на мизантропия като цяло и от тежка русофобия в частност. По време на неговата относителна младост, първата половина на 80-те години, с ВВП се случва страшна история. Когато го изпращат на работа в ГДР, той най-сетне вижда жив немец. И малко се шашва или, казано помеко, остава силно удивен, изведнъж разбира, че по света има човешки същества, способни да работят, без да им бъде опряно дулото на автомата до колективното сляпо око, да дават резултатно продукция, без да им се напомня за това по седем пъти на ден, дори и че в работно време може да останеш трезвен. Това антропологическо откритие е смущаващо за Путин. И както изглежда, той стига до извода, че властта, не само в Русия, а изобщо, трябва да бъде от немски тип. Ако е възможно... Путин вероятно мисли примерно горе-долу така, руският човек, разбира се, е добър, хубав, състрадателен и съзърцателен. Но той не е пригоден за последователен и целенасочен труд, за мирно, не съзидание. Руснакът, това е машина за създаване на проблеми, а не за решаването им, той е човек, способен да унищожи всичко по своя път, на укротим сеячна ентропия, живо въплъщение на второто начало на ентропията. Част от тази сила вечно копне е да направи нещо добро, но се получава все същото. Като героя от онзи стар анекдот, който попаднал в килия с две кълба, едното щупил, а другото затрил. Ето защо на този човек не трябва да му се разрешава да има оперативен простор. Трябва много точно да му бъде посочено неговото мъничко местенце, да бъде изолиран от пространството на възможностите и от време на време да му се избърсват сополите от нос с кърпа от. Грубо платно, но в никакъв случай не изкопринена, за да не навири нос, това е то социалната политика. И също така от време на време да бъде утешаван с разсъждения или пояснения от рода на това, че Русия за пореден път си справи на крака, а да бъдеш безсловесен роб на империята е чест и щастие, на които нямат право разни там чуждестранни глупаци. Задачата на Путин не е да мобилизира руския народ. Тък му напротив да го отслаби до крайност, за да не се дърпа. На риториката на ВВП трябва да се гледа като наседативен медикамент от аминазиновата група, защото наоколо е нещо като клиника на Квадрат, подобно на клиниката на легендарния психиатър Кашченко, чието име носи най-известната психиатрия в СССР. Затова формалното съдържание на тази риторика няма значение и няма смисъл да се мисли за него, още по-малко пък да се обсъжда, защото животът и без това е кратък, а времето до края на света все повече намалява. Въобще в пъби бил и дален главен лекар на горазпомената психиатрия, но както често се случва, съдбата му отрежда друго. Един прост пример. През май 2012 година, скоро след поредното му избиране на неизменната му длъжност, президентът на Руската федерация подписва стратегическия свръхукъс за дългосрочната държавна економическа политика. В него се обещава следното. До 2020 година да се създадат и модернизират 25 милиона високопроизводителни работни места, до 2015 да се увеличат инвестициите най-малко до 25% от брутния вътрешен продукт, БВП, и до 27% през 2018 година. Предправителството, засега за сега начало с Дмитрий Медведев, е поставена задачата до 2018 година производителността на труда да нарасне едно пъти сравнение с 2011 година а частта на продукцията на високотехнологичните и наукоемки отрасли в БВП-1 пъти за същия срок. Разбира се, бидейки по-своему напълно разумен човек, Путин няма как да вярва, че тези обещания ще бъдат изпълнени. Ето защо истинският смисъл на височайшата повеля е следният «Драги съграждани, вървете на майната си, факов!» Този ука е за вас, така че изпълнявайте го. Ако успеете, Неразумни поданици мои. Впрочем, още през 2013 година Федералното правителство на Русия, оглавявано от Дмитрий Медведев и в частност Министерството на финансите, начало Сантон Силонов, дават ясно да се разбере, че перспективата обрисувана от нашия. Герой в предизборните укази е нереалистична. Както казва, в много аналогични случаи прословутият Борис Березовски: пари имаше, пари ще има. Но сега пари няма, независимо от много високите в настоящия момент цени на нефта, изпълнителната власт в Русия вече започва да свива федералния бюджет за 2014, години за сега формално с 5%, което според специалистите далеч не е предал. Путин нищо не строи и на не води. Той е обладан от свръхидеята за стабилност. Все едно невъзможно е да се направи нещо с тази страна, по горе посочените причини. Така, че ВВП разъждава последния начин, след като по ирония на посъветската съдба съм начало на властта, то единственото, което мога да направя, е повече нищо да не се разваля. Което и правя. Който може да стори повече. Само, че никой няма да може. Защото наоколо има само мушеници и гадове, алкохолици и тунеяци, да ги взема мътните. Не е цитат. Ето още един пример от най-новата руска история. В началото 2000-та година, чрез своя тогавашен босс Борис Березовски, аз имах контакти малко под опирателната предизборния штаб на ВВП, веднъж предложих на щаба няколко теми и идеи, според мен в опасна близост с гениалността. Те трябваше да помогнат на Путин да вдигне рязко крехкия си рейтинг. штаба взеха всичко и след няколко дни ми отговориха, идеите ви са прекрасни, но Владимир Владимирович се отказа от тях. Но защо, нали са прекрасни? Попитах, леко чуден, млад бях тогава, какво искате? Ами защото рейтингът му и така е достатъчен за победа още в първия тур. И най-главното, както казва Владимир Владимирович, не бива да разплискваме нещата. Ето това, да не разплискваме е на официалният девиз на Путиновото президентство. От тук проистича и манията му за стабилност. От това следва, че Путин не е тираничен глупак, а все пак политик, който се съобразява със съществуващите обстоятелства. В началото на управлението му пред него стои задачата да защити собствеността на Елциновата управляваща класа и той я реши, на което, както изглежда, сам се очудва и досега. Макар, че да се щипне по една мека част на тялото е нещо, което отдавна не прави, защото очудването му е си срок на годност. И ако днес той чрез своята сила и своята слабост разбере, че активният продължителен и неразрешим чрез. Обикновени седативни методи конфликт с руските образовани граждани, РОК, застрашава стабилността на неговата марка, то напълно е възможно въпреки всичко да направи някои отстъпки не само в политически, но дори и в психологически план. Най-вече поради това, че РОК са хора, които не отговарят напълно на представата на Путин за руския човек. Рог вътрешно са готови за отговорно европейско съзидание. Така че, дръжте се, борбата за власт те първа предстои. Трябва да кажем, че Путин има предшественик в нашата история, император Петър Велики. Не, нямам намерение да ги сравнявам пряко. Петър е имал огромни планове и огромна амбиция, каквито ВВП няма. Петър е съграждал велика държава, европейска по форма и азиатска по съдържание. А пък Путин все същото, да не разплискваме. Но нещо общо между двамата все пак има. А именно отношението им към руския народ. Защото Петър на младини също е видял онзи намец в широкия смисъл на думата. И също е бил силно фрустриран, обезкуражен. Както знаем, императорът се отнасял към своя народ безпощадно. И най-изобретателното отмъщение към руснаците което той измисля и осъществява, е Санкт-Петербург. Сякаш е кръстен не на неговия основател, а по-язуитски на светия апостол Петър. Петър рай решава да построи своята столица на всяка цена върху блато, в депресивен климат, във влажна атмосфера, където всеки мислещ човек рано или късно стига до извода, отдавна е седем време да се убие старицата, Достоевски, престъпление и наказание. Неслучайно титулуваният славянофил Иван Аксаков призовава Петербург да се ненавижда от все сърце и вижда в това основната задача на всеки истински руснак. На такова място владетелската династия може да бъде само немска. Неслучайно, че след премахването на немската династия столицата се връща обратно в Москва, където се намира и досега. А назованият с ново име Ленинград, градът герой на поемата «Без герой», просто се превръща в голям населен пункт. Същност, в името на главния опозиционен площад на днешна Русия е заложена истинска гоголева мистика, защото болотния площат болотни – рус. Означава белатист. Площад в Санкт-Петербург – традиционно място за опозиционни митинги. Бел Пъра. Това е Санкт-Петербург в неговата цялост, загадъчен и тъжен до сълзи, някак съвсем по-достоевски-бесовски. И от дълбините на същия този площад, подобно плюнка, изплюта някога в легендарния океан Соларис, описан от легендарния фантаст Станислав Лем въдноимения Роман, на повърхността на руската държава изплува Владимир Путин. Той ли няма да разбира емоциите на тези, които днес са против него? Глава 11. Путин и неговите врагове Сред руската либерална общественост, както и на Запад, Битува мнението, че Владимир Путин има прекалено много врагове. Ето защо той никога няма да се откаже от властта. Защото, лишен от защитата на десетките хиляди охранители начало с генерал-полковниците Емуров и Золутов, споменати порано на страниците на тази книга, а също и от всевъзможните международни дипломатически иммунитети, Путин ще бъде убит. Или хвърлен в затвора. Или и двете. Отначало ще бъде хвърлен в затвора, като генерал Пиночет, а след това и убит, като полковник Кадафи. След дълги научно-литературни търсения обаче достигнах до други изводи. Путин няма от какво да се страхува, ако се лиши от своите длъжности, защото няма опасни врагове. Сигурно ще ми се смеете, но така е няма. Да вземем, например, тези, които, както се смята... Съдлъжни особено да ненавиждат втория, четвъртия. Президент на Руската федерация. Нека започнем с изпадналите в немилост олигарси. А, Владимир Гусински, бивш собственик на холдинга «Медиамост» и на част от телекомпанията НТВ, биш президент на Руски еврейски конгрес, граждани на Русия, Испания и Израел. През 1996 година той играе активна роля при преизбирането на Борис Селцин. Един от главните идеолози и създатели на Елциновия щаб е тогавашният президент на телекомпанията НТВ Игор Малашенко, който е пряк представител на интересите на Гусински. През 1999 година. Владимир Гусински активно поддържа тандема Примаков-Лушков. Той сериозно се надява, че Елцин ще разбере в крайна сметка липсата на сериозна альтернатива и ще заложи на своя престарел премьер. Теоретически такава възможност съществува. Не случайно още една криатура на Гусински Сергей Зверев, в последствие, ай до днес, възглавяващ най-голямата компания за връзки с обществеността Крос, от май до август заема поста заместник-ръководител на администрацията на президента на Русия, отговарящ за вътрешната политика. Но когато през август господин Зверев е уволнен от Кремл, става ясно, че Примаков няма да стане приемник на Елцини от този момент избухва война не на живот, а на смърт между Гусински и семейството на първия президент. Както вече знаем, магнатът загуби тази война. През 2000-та година той изкара в е Балтирка, балтирския следствен изолатор в Москва. Ако говорим сериозно, Балтирка е едно от най-страшните места на земята никому Господ да не дава. Гусински изгуби собствеността си. Съгласявайки се да продаде на «Газпром» за 300 милиона долара, като съответна документи бяха подписани още в килията. Путин беше по-скоро урадия и организатор на отмъщението, а не поръчител и краен потребител. Да се отмъсти на Госински искаше семейството на Елцин и неговият съдружник, ръководителят на администрацията на президента на Руската федерация, Александър Волушин, който в тези първи години от управлението на Путин по много политически въпроси има потежка дума и влияние от самия глава на държавата. След като излиза от затвора, вече в сащ, Госински повдига вуала над съглашението и започва многобройни съдебни дела, повечето от които губи. След като поискане на генералната прокуратура за екстрадиция Госински. Прекарва няколко дни в испански затвор, той излиза благополучно оттам и получава като премия и испанско гражданство. Впрочем, никой не знае защо му е то. Домът на олигарха Сотогранде, Коста Дел Сол, стои студени на обитаем. Той предпочита да прекарва времето си в дома си в Кнектикът, САЩ, или на борда на собствената си яхта, плаваща навсякъде, където е възможно, както и в Израел, на който също е гражданин в качеството си на галахическия врейн Галаха. Традиционно юдейско право, съвкупност от закони на юдаизма, Регламентират религиозния, семейния и обществения живот на вярващите евреи, белпара и еврейски. дец С ГОЛЯМ СТАЖ През 2003 година Владимир Александрович, очевидно със съгласието на Владимир Путин, отново започва да се договаря с ненавистния Кремъл чрез Дмитрий Медведев и близкия му съратник Константин Чуйченко, в миналото главен юрист на «Газпром», а след 2008 година началник на Главното контролно управление на президента на Руската федерация. В резултат на това телевизия НТВ отново започва да купува сериалите, произвеждани от една от структурите на «Изпадналия в немилост олигарх». Важен извод – Путин дава възможност на своите така наречени врагове да живеят, а не да умрат. От ноември 2006 година, когато Дмитрий Медведев неформално и неофициално обявен, в колуарите се шушука спотно озъртане за приемник на Владимир Путин, госински леле е мечтата да се завърне и отново да започне да плете интриги в Русия, тъй като само такива интриги носят наистина големи пари от 1 милиард долара нагоре. За сега обаче това не се случва. Ала през 2011 година ек на руския еврейски конгрес все пак продава носещия загуби международен телевизионен канал RTV. Относително популярен сред руски говорещите мигранти в Израел и САЩ, на неизвестния, но близък до Кремъл бизнесмен Руслан Соколов, номинален собственик на Тави, звезда. Дали Путин е одобрил тази сделка? По-скоро той въобще не знае за нея. Агосински смята ли се за враг на Путин? Дани, Боже мой, в никакъв случай, Боже мой. Белпера, както се изразяват развълнуваните еврейски маминки, за приятелство, колкото един пръст, той по всяко време е готов да протегне цялата си длан. Б. Борис Березовски екс получил политическо обежище в Обединеното кралство и Нансенов. Паспорт, специален документ, използван през първата половина на 20 век, който позволява на военновременните, политическите и други беженци да пътуват безпрепятствено по света и да се заселват, където сметнат за добре. Той влиза в употреба заради Октомврийската революция от 1917 година, когато хиляди граждани на Русия напускат Белпера на името на Платон Еленин. Смятане за най злия враг на Владимир Путин и поддръжник на много антипутинови акции на Запад. Това, разбира се, не е така. Или поточно, ако го кажем малко завуалирано, не съвсем така. На 23 март 2013 година Березовски се самобива, Аз вярвам в тази версия и защо вярвам, ще изложа по-нататък, в дома си Фаскот, купен някога за втората му жена Галина Бешарова. Той се обесва, след като не получава отговор на две свои поверителни писма, изпратени по частни канали лично до Владимир Путин. Преди това Березовски даже моли няколко влиятелни журналисти да напишат статии, че ББ, Борис Абрамович Березовски магнатът. Често именуван с този акроним, а също и с прозвището Береза, не представлява опасност за путинфусия. Странно, но късно Потинова Русия реагира много бурно на смъртта на олигарха, смятан за почти забравен, изхвърлен грач, катастрофирал летец и тъна. Във всички водещи издания се появяват стати и некролози. Някои от тях са критични, на границата на гнева, но 90% са написани с уважение към него. Почти няма злорадство. Много политици, журналисти и наблюдатели обявяват Березовски за символ на цялата епоха. След като през есента на 2012 година губи процеса срещу бившия съдружник Роман Абрамович, Березовски остава практически не само без средства, но и с грамадни дългове. Според свидетелствата на хората, които по това време са били постоянно с него, той започва непрекъснато да мисли за две неща. Първото – физическо самоубийство, което се излучва. Второто – покаяние пред Путин и връщане на всяка цена в Русия. В началото на 2013 година Березовски пише две писма до нашия герой молба за прошка и едновременно с изложение на план по точки за превръщане на Русия в конституционна монархия. Колкото и да странно, и двете писма стигат до адресата. Едното е предадено от Романа Брамович, другото от немеца Клаус Мънголд. Биш вицепрезидент на корпорацията Daimler Крейслер, който в края на 80-те години помага на компанията на Березовски логовът да стане дилър на Mercedes-Benz в Русия. В началото на XXI век господин Манголт, в качеството си на президент на Германо-руския съвет за делово сътрудничество, става един от посредниците между Владимир Путин и Герхард Шьодер. Путин не отказва да прочете и двете писма, което потвърждава в разговор с журналисти скоро след самоубийството в Аскот. Той заявява, че помощниците му го съветвали да огласи писмата на стария си приятел враг, но Господ го предпазил от тази крачка. Запокойния президентът говори по-скоро съчувствено, отколкото раздразнено или с ненавист. Както става ясно, в сърцата си те си остават приятели, макар че на витрината на руската политика изглеждат като непримирими врагове. Березовски се запознава с Путин през първата половина на 90-те години тогава ВВП е заместник кмет на Санкт Петербург по външните връзки кмет Анатолий Сопчак, чрез посредничеството на Кьот Равен, днес президент на Алфабанк, който през 1992 година наблюдава работата на Путин по линия на федералните органи на властта. Същият този авен в различно време свързва Березовски и с Роман Абрамович и с Машев което предопределя светкавичното издигане и бавното, мъчително падение на олигарха. Березовски обича да разказва за върността на ВВП на януари 1999 г. когато рожденият ден на бизнесмена Путин не се побоява да го посети, въпреки че враждебно настроение към Березовски премьер Евгений Примаков, когато по онова време мнозина възприемат като приемник на Елцин, не би одобрил такава постъпка. Напълно естествено е, когато през ануари 2000-та година нашият герой е назначен за и да президент на страната, Березовски да възприеме случилото се като своя победа и своя заслуга, както скоро след това се изяснява напълно погрешно. Алла, както показва смъртта на Березовски, все пак не напълно погрешно, не сто Детонатор на конфликта между Путин и Березовски става катастрофата на атомната подводница, Курск през септември 2000-та година. Тогава Путин не прекратява незабавно отпуската си Сочи, за да пристигне на мястото на трагедията. Разбира се, това е голяма политическа грешка, лидерът е длъжен да бъде на мястото на главното чепа, чрез чайно происшествие, Рус. Извънредно. Събитие. Белпър в страната. Грешка, която не може да бъде простена, но може да бъде разбрана. Да не забравяме, че ВВП става президент. Без да е бил преди това публичен политик. Той просто се страхува да се окаже под прицела на телекамерите като главен отговорен за трагедията. Страхува се от срещата с гневните вдовици на моряците, както става ясно по-късно и не без основание. Той отново е обзет от същата тази прокрастинация. И неговите най-близки помощници, включително шефът на Кремлската администрация Александър Волушин, разбират това веднага и напълно. Ето защо апаратът, за да достави удоволствие на боса, фактически започва да убеждава Путин, че не си струва да присъства на мястото на катастрофата. Това не е работа на царя. Пък и какво може да се направи, след като подводницата е потънала безвъзвратно? Руският чиновнически апарат е така устроен, че се стреми да предложи на политическото ръководство най-правилните, полезни и ефективни решения, а психологически най надразнещите и приемливи за ръководството. И човек, който няма талант да глади психологически началството, не се задържа дълго на висока бюрократична длъжност. Но Березовски не се найма да вниква в подобни нюанси, още повече че е на замислената през май 2000 година реформа на съвета на федерациите, горната палата на руския парламент, която започва, без да е съгласувана с него, великия по онова време олигарх, според собственото му мнение. Починеният на Березовски канал АПТ, сега първи канал на руската телевизия, засипва Путин с горчивите гроздове на гнева. Информационните програми на канала и най-рейтинговата програма за анализи с водещ Сергей Доренко се изказват много нелицеприятно по адрес на президента. Доренко обръща специално внимание на часовника Патек Филип, който краси лявата ръка на новоизбрания ръководител на държавата, и особено на цената му от 50 000 долара. Путин оценява това поведение на Березовски като предателство, недопустимо за член от отбора на властта. Всички представители на интересите на олигарха са уволнени от АПТ, отначало ръководителите на информационните предавания, Татьяна Кушкарева и Сергей Нарзикулов, а след това и Сергей Доренко. После президентът приема досегашния си приятел в Кремл и му съобщава, че Първи канал се връща под прякото управление на държавата, т.е. под неговото, на президента управление. С Богом Борис Абрамович са последните думи.